demokrácia, úgynevezett demokrácia részvénytársaság folyóügyeit, úgyhogy legyetek szívesek, legyetek ebben a partnereink, nekem is, meg ellenpontnak is. A 06303030881-es SMS számon, valamint a 2234881-es telefonszámon. Legfrissebb híreinket hallják! Összedőlni látszik a demokrácia részvénytársaság üzletága. A főkép labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát híli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4 2 vereséget szenvedett a Kisbercsényi menekültáborban a Malagavi köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC játékosai a mérkőzés lefújása súlyosan bártalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltilthatták a klubot és a játékosokat minden önmű tevékenységtől. A demokrácia érdészvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió! Az a fő kérdés hogy a fasisztázás az meddig folytatódik, és meddig lehet fasiszták nélkül fasisztázni, főleg ez a kérdés. Én nem tudom, hogy meddig, de azért kísérletek vonatkoznak erre a politika részéről, és most már nem csak az MSP, hanem a Fidesz hasonló erőkkel vesz részt ebben a folyamatban. Mármint arra gondolsz, hogy Réppási Robert bejelentette, hogy egyetértenek alapvetően az MSP azon felvetésével, hogy a törvénynek nevezett jogi uh, konstrukció az jelenjen meg a politikába, mert különben érdekes módon a Fidesz azt mondja, hogy uh, ők nem direkten gyűlölet törvényt szeretnének, uh, hanem hogy is fogalmazott Répási, azt mondta Répási, hogy ők, uh, ők elsősorban valami uh, alkotmánymódosításban gondolkodnak, és ez az alkotmánymódosítás, ez azt mondaná ki, hogy uh, a uh, emberi méltóságnak a jogát biztosítaná, azt védené kifejezetten, azt mondaná ki az, embe, az alkotmánymódosítás, hogy másnak az emberi méltóságát senki sem sértheti meg. Uh -huh. kinek, az emberi... a kinek, a, kinek az emberi méltóságáról lehet itt vajon szó? Ez a fő kérdés. Hogyha vannak tipjeitek, hogy vajon kiknek az emberi méltóságát félti Tépási Róbert, illetve a Fidesz, akkor azt írjátok már meg nekünk a 88 30, 30, es SMS számra. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök napi rendelőtti beszédében javaslatot tett egy közös kiáltvány elfogadására és aláírására. Az alábbiakban közöljük a kormány fő által javasolt szöveget, amelyet hamarosan eljuttat majd minden országgyűlési képviselőnek. A szavak és a tettek erőszakot születnek, de példát is mutathatnak. Tudjuk jól, hogy eddigi történelmünk legembertelenebb, legelvetemültebb tettét a holokauszt, az antiszemitizmus és a rasszizmus gyávaságban és önzésben fogant gondolata illetve szavai készítették elő. Ezért figyelmeztetünk a beszélők felelősségére, mint ahogyan figyelmeztetünk a csendben maradók, az elfordulók felelősségére is. Hiszen a holokausz nem csak az áldozatokra emlékeztet, hanem a gyilkosok mellett a felbújtókra és a passzív szemlélőkre is. Éppen ezért a zéró tolerancia elvét hirdetjük meg mindazokkal szemben, akik gondolataikkal, szavaikkal és cselekedetekkel kirekesztenek, gyűlöletet szítenek, és akik vallási, faji, származási vagy nemi alap Különbséget tesznek ember és ember magyar és magyar között. Nem vállalunk közösséget szélsőséges egyénekkel és csoportokkal. Elhatárolódunk az antiszemita és rasszista megnyilvánulások minden formájától, semmilyen formában nem támogatjuk azokat, akik erősítik a gyűlöletkeltést, a kirekesztést és a bűnbakkereső kereső agressziót. Megértve a holokauszt mindannyiunkat érintő förtelmes és feldolgoztatlan tragédiát így kell cselekednünk, és ezt ajánljuk példának valamennyi honfitásunk, valamennyi tisztességes embernek? Mit jelent az, hogy elhatárolódunk? Mi, mit jelent ez vajon? Tehát valaki, aki... Mert azt gondolom, hogy ha mondjuk én egy olyan társadalomban élek, ahol ilyesmi történhet, mint ami a holokauszt, és a munkahelyemen is van egy csomó olyan ember, vagy a családomban is van egy csomó olyan ember, vagy a lakókörnyezetemben is van egy csomó olyan ember, aki ebben részt vesz aki ebben vagy hallgatólag, vagy felbújtóként, vagy bármilyen formában, amit Gyurcsány említett, ebben a gyalázatban, ebben, ebben jelen van, és, és ebben, ebben segítő kezet nyújt, akkor van értelme, akkor értelmezhető az, hogy én ezektől elhatárolódom. Nekem ezekhez semmi közöm. Mert értelmezhető lenne az, hogy van közöm hozzá, tehát egy egy kívülálló vagy egy független szemlélő akár láthatná úgy ezt a dolgot, hogy itt ez az egész lakóközösség, itt ez az egész munkaközösség, itt ez az egész társadalom kvázi ebben a folyamatban részt vesz. És akkor ilyenkor jóha az ember kiáll, és azt mondja, hogy na nem, én nem. Ők esetleg, én nem. És akkor ez, ez így értelmezhető, ennek van jelentése. És mit jelent ez valakinek a részéről, aki megszületik a holokauszt után, 50 évvel, vagy negyven évvel, vagy harminc évvel, soha életében nem bet részt benne, történelemkönyvekből tanult róla, és akkor elolvassa a történelemkönyvet, ez történt, meg ez történt, meg ez történt, tényleg ez is történt? Ú, hát, 45-ben, meg aztán mik történtek? És akkor így leteszi a könyvet, és azt mondja, hogy hát én ettől elhatárolódom, hát nekem ehessen miközöm nincsen. Mit jelent ez? Van ennek jelentése? Van ennek értelmezhető ez hogyan? Te számodra? Szerintem felesleges, és kellőképpen túlzás most ilyen részletességig számon kérni egy beszéddel a maga pátrozát. Világos, hogy hogy minden ünnepi beszéd így, vagy megemlékező beszéd, az próbálja személyesíteni tenni a hallgatóság és önmaga számára is azt a témát, amiről beszél. Ahhoz, hogy személyessé egy ahhoz használni kell ezeket az eszközöket, hogy, hogy nekem van ehhez egy személyes viszonyom és én ezzel nagyon-nagyon nem értek egyet. Szerintem Gyurcsánynak ezzel a beszédével különben tényleg semmi probléma nincsen. Tehát, hogy ami ott elhangzik, az igaz és korrekt, Bele lehet persze, tehát igazából lehet mindenre intellektuális energiákat mozgósítani, el lehet mondani azt, hogy ez az elhatárolódás szót, ezt talán nem ilyenkor kéne használnunk, hanem lennének ennek jobb pillanatai. Azt gondolom, hogy... De azt gondolom, hogy tök felesleges, hanem egy, egy beszédnek a morális üzenetét, meg a tartalmi gyakorlati üzenetét kell nézni. A morális üzenete a beszédnek, az szerintem teljességgel, korrekt és teljességgel már mondjuk jó lenne például, hogyha nem diszkrimináció tekintetében például a kormány nem direkten nőket keresne mondjuk kormány szóvívőnek, mert... Mert ez is egyfajta diszkrimináció, hogy akinek uh, egyesel kezdődik a személyi száma, az rosszabb helyzetben van a munkaerőpiacon. Hát rosszabb helyzetben van, hogyha kormány szója, akar lenni, bár mondjuk persze nem biztos, hogy ez az a kifejezetten népszerű munka, ahol bárki diszkriminációdak érezné, hogyha nem kerül közelebb hozzá, de mégis uh, akkor ugye van egy tartalmi kérdés, amit elkezdtünk feszegetni, ugye ez a, ez a gyűlöletbeszéd törvény, ahol uh, hát... Uh, engem inkább elsőnekifutásról, szeretünk a gyűlöletbeszéd törvényről is, de kifutásra ez a fideszes reakció az, ami, ami engem megdöbbent, mert, mert azt mondani, hogy az emberi méltóságot, hogy, hogy másnak az emberi méltóságát nem lehet megsérteni, és azt az alkotmányba kell garantálni, ez alapvetően garantálva van az alkotmányban. Most egy direkten erről szóló bekezdés, hogy senki nem mondhat olyat, amelyik a másik méltóságát, meggyőződését, stb. sérti. ez igazából ez, amit feltettünk SMS-ben is kérdés, jöttek válaszok, egyáltalán válaszok. Mik, mik a válaszok? Tudják, hogy ö, lehet, hogy az én méltóságomról van szó, hogy a rendőr ne verjen meg, hogy a politika ne zsákmányoljon ki, hogy az orvos ne kérjen hála pénz. Hú, de méltóságos leszek? Na nem ezekről a kérdésekről van szó, ezúttal sem érde, értem, értelemszerűen. I, írja azt a másik SMS író, hogy a politikusokét biztosan nem. Nekik már rég nincs méltóságuk. Pedig éppen, hogy erről lehet itt szó, nem? Én, én tényleg azon gondolkodtam, hogy elvileg azért ma Magyarországon, tehát hogyha megnézzük a konkrét ö, ö, jogszabályokat meg gyakorlatot, azért az emberi méltóságot, hogy nagyon magyar egyszerűen nem, nem, nem lehet valakivel szemben ö, megsérteni. Van a rágalmazásnak, a becsületsértésnek, jogi fóruma is, az emberek elvileg jól védve vannak, a, vagy hát amennyire lehet mondjuk jogállami keretek között védve vannak az ilyen típusú verbális erőszaktól, mert tényleg ez is egy formája az erőszaknak. Akik nincsenek védve, mert azt mondja a jog és a demokráciák logikája, azt mondja, hogy egy közszereplő az kevesebb védelmet érdemel, mert a szólásszabadság az, hogy kimondhatjuk például azt, hogy Orbán Viktor egy gazember, Gyurcsány Ferenc egy, Gyurcsány Ferenc maga az ördög, ezek a mondatok ugye azért nem kell lecsötelni, ezek rendesen e, egy, belemennek egy embernek a méltóságába, de mégis azt mondja a, a joggyakorlat, hogy demokráciában egy közszereplőnek ezt tűrnie kell. Most nagy kérdés az, hogyha alkotmányba veszi a Fidesz ezt a mondatot a holokausz kapcsán, akkor vajon egy ilyen mondat elhangozhat-e ezek után? Mert meggyőződésem hát, szerint szóval... az alkotmány ilyen tekintetben felül fog nagyon sok elvet, meg nagyon sok létező gyakorlatot írni, és, és sokkal kevésbé a holokausztakadásról fog szólni, mint, mint, mint, mint amennyire, tehát nem a holokausztakadásról fog szólni, hanem a politikusokról. Na, tehát akkor arról van szó, hogy szerinted a Fidesz most a holokauszttal kapcsolatos közhangulatot, amit az MSZP keltett a parlamentben, arra használja fel, hogy törvényileg védje saját magát a kritikákkal szemben. Vagy erre is használható lesz az, hogyha a Fidesz felvetése nyomán az alkotmányba belekerül az, hogy az emberi méltóságot azt védeni kell. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve ők, akiknek elvileg többet kéne lenyelni, akiknek többet kéne elviselni vagy eltűrni, védve legyenek az alkotmány által, és hogyha én azt mondom róla, hogy ő egy mocsadék valamelyik politikusról, mert tulajdonképpen sok politikusról is mondhatnám, akkor, akkor onnantól kezdve én perelhető legyek ezért. Erről lenne szó? Én nem tudom, hogy ez... Egy ilyen gyarakszol? Különben nem gyarakszom, mert Riffási Róbert... <gül> <gül> Riffási Róbertre nem feltételezzek bonyolult összeesküvéseket. Nem tudom, hogy ez a jó indulatom, vagy az iránta érzett... <gül> az ő képességei iránta érzett gyanakvásom. Nem feltételezek el mögött semmilyen szándékot. Az MSP részéről van egy állandó dobverés, ami azt mondja, hogy Dobokat, hogy. Va, mert, és ebbe különben bizonyos tekintetben az MSZP-nek van. Van egy csomó olyan jelenség a magyar társadalomban, antiszemita megnyilvánulás, holota, holokausztagadás, stb., amiről az embernek Ember azt érzi, hogy vérforraló, azt érzi, hogy gyalázatos, azt érzi, hogy jó lenne, hogyha ez ellen valamit lehetne tenni. És az MSZP veri a dobokat, kőkeményen, hosszú évek óta, különben szembe akár az sds szel és hát szembe a Fidesz-szel. Most a Fidesz azt mondta, hogy jó, ne, ne, ne, nem, nem kell ezzel szembe menni, most már a New York Times-ba is kvázi összemosott bennünket az antiszemita radikalizmussal, ezért inkább mit csinálunk? azt mondjuk, hogy rendben van, de akkor csináljuk így, hozzunk egy olyan törvényt, ami arra nem jó, amire elvileg szeretné, vagy nem kifejezetten arra jó, amire a gyúcsán szeretné használni, de így, így hosszú távon esetleg mondjuk Répási Robert-tel nem készíthetnél olyan interjút, be számon kérett tőle, hogy a 16 millió forintos költségtérítése az mire meg hogyan használta, és nem mondhatnád becsületsértő módon azt, hogy, hogy ez nem más, mint korrupció és adócsalás. Mert hiszen ezzel így megsértem az az emberi méltóságát is az az alkotmány védi, az ő javaslata nyomán. Igen. Hát igen. De. Most különben a, szerintem igazán fontos kérdés, meg az, hogy van-e értelme egyáltalán holokauszt tagadásra törvényt hozni. Tehát amikor látjuk ezeket a gyalázatos eseményeket, akkor az vajon arról is érdemes lenne azért beszélni, hogy van-e nekik joguk, van-e jogalapjuk egyáltalán arra, hogy az én beszédmódomért büntessenek. És aztán lehet beszélni, hogy ennek van-e értelme. Tehát azért szerintem ne meg, a, az arról való beszéd, hogy hát értelmesen ez, és előmozdít-e jó társadalmi folyamatokat ez az intézkedés, azt a, azt a beszélgetést, hogy vajon van-e joguk van-e bármiféle joguk? Van-e felhatalmazásuk arra, hogy megbüntessenek azért, amit mondok? Szerintem, hogyha, hogyha megengedeszi egy ilyen kiegészítést, és utána nyugodtan beszéljél tovább arról, hogy milyen kö... értelme lehet egy ilyennek. De én ismerem a te végletekig liberális elképzelésedet erről. Én azt gondolom különben, hogy van joguk nem csak tényszerűen és az alkotmány alapján, no, hát, hanem, hanem, hanem... Tényszerűen és az alkotmány alapján a náciknak volt joguk sárga csillagot kirakni a zsidókra. Tudod? Tehát a, a tényszerűen és a, és a törvények alapján vett jog, az pont a holokauszt mutatta meg, hogy mennyit ér erkölcsileg nagyon sok esetben. hogy ne a törvénybetűre hivatkozzunk. Ha meg hivatkozunk, akkor azt gondolom, hogy nem véletlenül van az, hogy ma is van egy csomó olyan uh, jogi tényállás, ilyen a rágalmazás, a becsületsértés, a rímhír terjesztés, ahol, uh, ahol nem valósul meg. Uh, uh, verbalitás, a verbális erőszakon kívül másfajta erőszak, mégis keményen lép fel az állam, és, és mondja azt, hogy ez ugyanolyan erőszak, mint, mint hogyha ezt fizikálisan követnénk el. Én, ezzel, én ezt maximálisan osztom, tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy az, az egy végtelen naivitás arra hivatkozni, hogy, hogy pusztán azért, mert valaki beszél azzal, nem lehet bűn, bűnt követni, nem lehet kárta, kárt okozni, nem, nem lehet nem, nem lehet... Várja, mondja egy... a véleményét, érted? Tehát nem arról van szó, hogy valaki... Akit, valakiről hazugságot terjeszt. Érted? Nem arról van szó, hogy valakit megfenyeget. Tehát nem arról van szó, hogy azt mondom neked, hogy holnap megöllek téged, hanem adsz ennyi pénzt. Nem arról van szó, hogy azt mondom rólad, hogy te lefeküdtél a hugoddal. Érted? Nem ilyesmiről van szó. Elmondom a véleményemet egy társadalmi kérdésről, vagy a történelemről. Érted? Ez egy másik nem. helyzet. Nem arról van szó, hogy én direkten ártok valakinek, hanem hogy mondok egy véleményt, amiről a politikai elit azt állítja, már, már megint kivondtam ezt, hogy politikai elit, hogy rohadna le a szám, azt állítja, hogy az, az nekem nincsen jogom, hogy azért ténget becsuk. Érted? Nézd, hogy vélemény az, azt mondod, hogy nem lehet azt mondani, mert az, és az szerinted is teljesen rendben van, hogy azt mondom, hogy hogyha nem adsz nekem kölcsön 100 ezer forintot, akkor én elvágom a torkodat. Ez egy másik az, vita, ez egy másik vita, nem, nem erről beszélünk. De, de, de azt mondom, hogy nincs egy lapon, nem mondom, hogy az rendben az van, azt mondom, ez nincs egy És én ezt úgy fogalmazom meg, hogy véleményem szerint, ha nekem nem fog 100 ezer forintot adni, akkor neked el lesz vágva a torkod az szóval és mert ez nem egy vélemény, ez egy fenyegetés, jó, csak amit te... Na jó, de a holokausztagadás esetében pont erről van szó. Pont arról van szó, hogy ez a fajta vélemény, ez a fajta nyílt, nyílt lehazudása a történelemnek, az nem pusztán csak egy vélemény, hanem az a magyar társadalom egy jelentős részének azoknak, akik túlélték a holokausztot, és azok, akik, akik számára mondjuk a holokausz értelmezése az, az napi foglalatosság, meg napi probléma, és az, azok úgy érzik, hogy ez egy fenyegetés. Azt mondani, hogy ez nem történt meg, hogy ti hazudtok, hogy ti... Hogy ti nem is tudom milyen Cion, Cion bölcseinek a szellemében egy nagy összersű, és kapcsán az embereket hülyítitek ezzel, azzal, hogy itt holokauszt volt, ez nagyon sok ember számára egy direkt fenyegetés. És azt gondolom, és azt gondolom hogy nem véletlen, hogy, hogy olyan országokban, mint Ausztria, mint Németország, ahol az anyatos bűntudat van a múltjuk miatt, várjál, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy nem véletlenül pont ezekben az országokban vonatkozik törvény a Holocaust tagadásra. Pontosan azért, mert... Franciaországban is különben körül. is lehet bűntudatuk egyébként, hogyha visi Franciaországra gondolunk. Tehát azért onnan is nagyon sok ember te És, és, és Szálasi kormány. kormány nem volt a kollaboráns kormány. Tehát hogyha azt mondod, hogy a bűntudat az egy elfogadható érve mellett... Nem, nem elfogadható érvem mellett. Jó. Egyébként csak magyarázat. Érted? Ez más. Jó, de... Olyan alapon, mint a franciáknak, nekünk is, egészen, ö, nekünk is van szégyelni valónk, sőt kockáztatom, hogy olyan alapon, mint, a, mint mondjuk egy mai németnek, vagy egy, vagy egy mai osztráknak, ugyanannyira, ugy, ugyanannyira nekünk is, ö, is ö, van szégyelni valónk, azon, ami történt. Ez, komoly, ez egy komoly kérdé, ez egy komoly felvetés. Már héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy akik ezer, akik honfoglalók voltak, mert kaptunk valami SMS-t, És arról volt szó, hogy, hogy, a, hogy a mi elejünk ezer évvel ezelőtt meghódították a Kárpát-medencét, és akkor erre így úgy reagáltál, hogy. Ne hargód, hogy de nem meghódították. Igen, igen, mi meghódítottuk Ez, ez volt az igen, igen, mi meghódítottuk a Kárpát-medencét, és akkor erre azt mondtat hogy, nem, hogy te, te a magad részéről nem hódítottad meg soha a Kárpát-medencét, nem mi hódítottuk, meg, mi azok vagyunk, akik lerohasztjuk a Kárpát-medencét, nem azok, akik meghódítottuk. Most ugyanilyen alapon, ugyanilyen alapon, miért van neked okod arra, hogy bűntudatod legyen azért, ami... Egy, fé, egy két emberöltővel ezelőtt történt, nem, azt nem büntudat, nem, nem, nem büntudat. De az, vagy, aki büntudatot érez, ami a nem, nem, nem, aki elkövette, érted? Nem, nem, nem, nem tudat működik ilyenkor, azt szóval szóval, az félreértett, hanem egy fokozott felelősség. Tehát más, más ez a helyzet. Én, a hogyha valaki azt mondanám, hogy mi követtük el a holokausztot, azt visszautasítanám, és azt mondanám, hogy nem, nekem semmi közösek vagyunk érte. Az, hogy felelősek vagyunk, azt is visszautasítanám, de, de az, hogy van felelősségünk az iránt, hogy ne legyen még egyszer holokausz, az viszont aláírom. De, de tudod, és és ez egy fontos de, dolog. De tudod, hogy mi a felelősségünk, hogy ne hagyjuk elfelejtődni abban az értelemben ezt a dolgot, hogy szóljanak erről könyvek, hogy legyen jelen az emlékezetben, de nem azt jelenti, hogy aki viszont az ellenkezőjét állítja, mint mi, az bebörtönözzük. Érted, Ez azért más. Tehát, ad, nem az iránt van felelősségünk, hogy aki tagadja, az börtönbe zárjuk, rácsok mögé csukjuk. az iránt. Van van felelősségünk, hogy ne, ne engedjük azt, hogy ez a dolog megismétlődjön. Hogy ismétlődhet meg ez a dolog, hogyha átengedjük az emlékezetnek. Érted? Erről van szó. Szerintem ez a mi felelősségünk. Nézd, Robi, én sokfaj, sokfajta módon átom képzelni a viszonyulást ahhoz a történelmi tényhez, hogy holokauszt és ahhoz a helyzethez, ami jelenleg Magyarországon van. Azt gondolom, hogy, hogy hogy a gyűlölet törvény az önmagában nem feltétlenül egy Istentől való uh, elrugaszkodás. Nem gondolom, hogy az emberi jogok sárba lenne. Azt gondolom, hogy alapvetően viszont egy olyan törvényről van szó, ami, aminek, aminek különösebb befolyása, különösebb értelme nem lesz, mert hát most nézzük meg Ausztriába is, uh, meg Németországba, a David Irving-en kívül szerintem az utóbbi 20-30 évben nem nagyon ítéltek el senkit. A érdekes dolog különben, hogy a azok a nácik, akik, akik valóban... Valóban istenítik Hitlert, meg a harmadik birodalmat, azok miért tagadnák? bár különben érdekes módon néha tagadják a holokausznak a létét, miközben, <tos> miközben, miközben mi, emiatt, mi, emiatt nácik. Miközben emiatt náci, és miért is És ez, ez, közben... még, ez még nincsen egyébként eldöntve általában, ezért aztán nem is tagadják igazán, csak bogatelizálják, Tehát azt mondják, hogy nem 6 millió zsidó, hanem csak pár százezer zsidó, de egyébként ez egy indokolható dolog, de valahol kell, hogy legyen bennük egy bűntudat, hogyha tagadják a holokausztot, hiszen érezniük kell, hogy ez így választ. Hatatlan. Tehát ideológiailag ugyan ennek a megalapozását ők elfogadják, sőt ez az ő hitük, hogy ez egy helyes dolog volt, mármint kiirtani azokat az embereket, mert hogy alsó alsóbrendű faj, stb. Ennek ellenére tagadják a dolgot, hiszen az úgy tűnik, hogy valamiféle, valamiféle erkölcsnek aligha nevezhető mérték mégis van bennük, ami, ami arra mozgatja őket, hogy ezt ne tudják fölvállalni, nem? Minden esetre érdekes, nem? <gül> mert, nagyon én emlékszem, volt, volt egy film, hú, talán a 90-es évek közepén, a Mariel, a, a, a, a, a kitért, vagy a... a Kitért? Mi, mi volt a cím? Nem, nem az volt a címe, hogy a hitetlen? A hitetlen. A hitetlen, a hitetlen, a hitetlen, a hitetlen ami egy... Zsenális, zsenális, de ne lőjük le point, mert ha most elmondjuk, hogy miről szól a film, akkor nem lesz akkora élmény a, a, a, a kedves rádióhallgatóknak megnézni. hogy azt javaslom, hogy menjetek el, mert videótékában is van, megjelent videón, és hogy menjetek el a köve a legközelebbi videótékába, és keresétek a hitetlen című filmet, ehhez a témához egy tanulmány Ez zseniális film, és abban van egy olyan rész, és ezzel még nem lövöm le a végét, amikor a főszereplő figura, aki hát egy me meggyőződéses, és viszonylag karizmatikus amerikai náci, az elmegy egy gyűlésre, ahol hát így tervezik azt, hogy milyen legyen a náci pártnak a propagandája Amerikában, és hát ott így elkezdik mondani, hogy hát bagatelizálni kell a holokausztot, és akkor feláll a csávó, és azt mondja, hogy hogy, hogy beszélhetek ilyen hülyességet, hát pont erre kell, hogy a legbüszkébbek legyünk, hát nem ez volt az egésznek, a lényege, nem ezért vagyunk, itt hát pont ezt szégyeljük, pont ezt nem mondjuk ki, amire a legbüszkébbek vagyunk, pont ezt akarjuk meghamisítani, és, és hát emellett még nagyon sok érdekes kérdést felvett a film, minden esetre megmutatja, hogy, hogy, hogy azok, akik ma azon a térfélen játszanak, amit mondjuk nácinak vagy antiszemitának lehet nevezni azért, azon kívül, hogy intellektuálisan és morálisan, hát nagyon-nagyon jelentős deficitet halmoztak fel az elmúlt évtizedekben, az, az, azon kívül, hát igazából ezt koherensen nagyon-nagyon nehéz képviselni. A döntő probléma különben ezzel a gyűlölet törvényel pont az a baj, hogy igazából azon kívül, hogy Kvázi egy fenyegetés jelent a szoblásszabadságra... Funkciója, haszna nincsen, mert, mert amivel baja van a, a, a politikai közbeszédnek, az, az a kódolt antiszemitizmus, mert igazából az jelenség Magyarországon. Az, hogy én olyanra nem emlékszem, hogy, hogy nyilvánosan emberek felálltak volna és előadásokat tartottak volna na, na arról, hogy nincsen holokauszt, mondjuk a genetes újság könyvesboltjaiban jelennek meg ilyen könyvek, megveszünk, tudom én, 50-100 ember, de nagyjából ennyi. Körülbelül. Tehát, hogy egy könyvesboltot be lehetne talán tiltani ez alapján a törvény alapján. Kérdés, hogy van-e a, könyvesbo van -e a könyvesboltnak olyan jelentősége, hogy azt mondjuk, hogy mi demokraták, mi, uh, mi antirasszisták uh, uh, betöltünk egy könyvesboltot, mert, mert nem érezzük magunkat elég erősnek, hogy az az ilyen típusú orvasászmik ellen védekezzünk. De hát ha betiltanák azt a könyvesboltot, nem gondoljuk komolyan, hogy azokat, azoknak a könyveknek a forgalmát, azoknak a könyveknek a, a, a lehetőségét arra, hogy eljussanak olvasókhoz, azt, azt lezárnánk. Hát terjedne az interneten, terjedne kéz alatt. Csinálnánk belőle, hogy hívják ezt? Márti, Ronságot, nem? Nem? Nem, nem én, én, én... Index. Nem hát a, hát a, erre van egy nagyszerű kifejezés, úgy hívják, hogy szamizdat szamizdatot csinálnánk belőle. Most a szamizdatnak annak mindig is volt egy romantikája, mindig is volt egy vonz Most tényleg Ö, tényleg indexre akarjuk tolni ezeket a dolgokat és a, mert innentől kezdők ő már a nácik büszkén emelhetik fel a fejüket hiszen őket tiltsák őket elnyomják és az ők nekik erkölcsi alapot adhat arra hogy ők, hogy ők, ö, ők föld alatt szervezkedjenek ez ellen a rendszer ellen amelyik őket nyíltan ültözi börtönnel fenyegeti a véleményükért át akarjuk adni mi demokraták nekik ezt az erkölcsi labdát át akarjuk passzolni az ő térfelükre miért tennénk ilyet? Miért tennénk ilyet? Érdemelnek ők ilyesmit tőlünk? Ez a kérdés. Mi a véleményed azokról a rendszerekről, amelyek az ideológiai ellenségeiket börtönnel fenyegetik? Én ezeket zsarnoki rendszereknek hívom. Hmm, ebből szerintem ez is egy jelentős túlzás, mert, mert az ideológiai ellenfeleket börtönnel fenyegeti. a hát világos, hogy mondjuk egy, egy egy magyar köztársaság területén egy názinak, aki. vagy egy kommunistának, aki a proletár vagy a Zárjafaj uralmán dolgozik, és alapvetően az a célja, hogy azokat az alkotmányos kereteket, amik között élünk és, és amikben hiszünk, azokat bevallottan ideológiailag ő erőszakkal megdöntse, hát az az ember az, az legalább legyen fenyegetve a börtön által, tehát hogy azért valamilyen módon a társadalomnak saját magát és az intézményeit védeni kell, és annál még jobbat nem találtunk ki, mint, mint a börtön, sok rosszabbat Igen. találtunk ki nála, ilyen volt mondjuk a giotin. Az utcasarkon sorprolival szemben kell védeni a rendszernek saját magát, ugye? Ezt Semmit. már zsarnokságnak hívom. Tehát, des, el, de, a... de, mi, de mikor kellett a uh, mi, mikor, mikor hát elvény. Az az Tehát nem te arról szól ez, ez a törvény. Ez a törvény hogy... ez semmiről nem szólt. Ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez alapján a törvény alapján valószínűleg embert nem fognak elítélni az elkövetkező 15 évben. Mert, mert mindenki, aki antiszemita közbeszédet űz, vagy holokausztot tagad, hát az meg megtanulja azokat a kódokat, hogy elkerülje a börtön. Tehát Magyarországon még Szabó Albertet sem lehetett elítélni, pedig, pedig mondjuk őneki aztán voltak kemény és erőteljes kijelentései. Mégis a véleményi szabadsága azért védte őt. No, Szabó Albert körül se láttam soha életemben többet, mint 30 embert. Bácsvidi körül még ennyit se láttam. Általában 12 két embert láttam Pácsvidiának körül. Ezeket a marginális senkiháziakat, ezeket a nímandokat, ezeket a kis hülye náci prolikat, ezeket az MSZP karolja fel, illetve az MSZP-t körül, kö, MSZP körülvevő propaganda karolja fel annak érdekében, hogy riogatni lehessen vele a jóérzésű embereket. Hogy riogatni lehessen velük, és ezáltal a szavazatokat lehessen felhajtani a baloldal, illetve a liberálisok számára. Egyetértünk? Jelentő, van jelentőségük? Valaha az életben Szabó Albertnek volt akkor a jelentősége társadalomformáló ereje, vagy Básfi Diánának amekkora nyilvánosságot kapott, amilyen mértékben jogatva lett vele de komolyan jó, Én csak, csak szeretném, hogyha minden a súlyán jö, lenne kezelve. Hát kerüljön, tudod, kerüljön be a fókuszba a, a kétfarkú majom meg a kétfejű kecskemellé közvetlenül. Mert ott a helye. Kis színes érdekesség a politika világából. Jó, csak De csak nehogy úgy, már ezer jogassanak engem lépten nyomonna. Ut -utólag, utólag azért nehéz eldönteni, hogy... hogy, hogy most, most, most, utólag könnyű eldönteni, hogy egy hír az megfelelő módon volt-e a médiában, vagy sem. Minden esetre az biztos, hogy... Hogy, hogy nem, nem attól vált mondjuk Szabó Albert jelensége, öklendetesség, hogy, hogy az MSP közeli sajtó felháborodott rajta. Az öklendetes volt a saját jogán, és utána az MSP közeli sajtónak szerintem joga volt ezen felháborodni. Azt, hogy persze, hogy ezek mindig. A végén minden, minden egyes média ott van valamilyen típusú szabazatszerzés, az is, az is egyértelmű, és az is világos, de, de, de hát ez Magyarország, tehát, hogy igaz, igazából minden, minden erre fut ki, tehát a, a két nagy jó és rossz, MSZP és Fidesz, bal is jobboldal hihetetlen küzdelmére minden ebbe illeszkedik végső soron, de, de azon szerintem miért ne háborodhatna fel bárki, hogy, hogy Szabó Albert masírozik, és, és ilyen náci korok keresztre emlékeztető jelképrendszer találki. De én is tudok csinálni primitív home videókat, és aztán majd lehet velem riogatni milliókat, de nem? Hát van esküszöm 8 vagy, vagy 10 olyan haverom, akit be tudok fogni magam mellé, és ilyen több primó honvideókat tudunk csinálni. És akkor van tartkozva... van 8-10 olyan haverod, aki az arcát, a nevét adja rólad nem is beszélve, különböző ordas, náci, fasiztás, szmékház. Jelmez kölcsönzőbe kell elvenni. Robi, ezeken nem voltak jelmezek, nem volt rajtuk állarsz, hogyha figyelted. Ez... ez... Valóban nem volt sok ember, de azért, valljuk meg, mondjuk száz ember, amennyit Szabó Albert feltolt sorakoztatni, száz ember is baromi sok, mert ez a száz ember, ez aztán vállalt mindent. Vállalta a legdurvább, a legdurvább társadalmi kirekesztést. Könyörgöm, száz ember, tehát száz ember, hát az lenne a csoda, ha nem lenne száz ilyen hülye. Nem lenne száz ilyen idióta. Ez a száz ember, ez, ez, ez egy társadalmi jelzés. Ez egy jelzés. De hát, hát, hogy a... az? Hát, de Könyörgöm, ha, szá, ha, ha, ne, ha, ne, ha nem lenne száz se, ha egy se lenne, és feltűnne kettő, akkor abból a kettőből lehetne százat csinálni, ezt Akár Akármennyi lenne, a náciból tudjuk jól, hogy a nácizmus egy olyan eszme, hogyha egy embert is meggyőz arról, amit állít, már az is sok. Mert a nácizmus az egy olyan eszme, egy irdatlan eszme. Ezért aztán a kettő is sok, az öt is sok, a száz is sok tehát társadalmi léptékben kéne ezt néznünk persze, állíthatjuk azt, hogy de az az öt ember mindent vállalt annak az öt embernek ott a helye a tévében ott a helye a nyilvánosság legelső frontján nem? és mégsem, én így gondolom Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország minden kormánya érti és tudja, hogy Isten és ember előtt van egy meghaladhatatlan és megfellezhetetlen kötelessége, megóvni polgárainak biztonságát és megakadályozni, hogy a legszörnyűségesebb még egyszer bekövetkezhessen. A kormányfő szólt arról, hogy vitáik ellenére tudják, abban közösek vagyunk, hogy nem koketálunk rasszista, antiszemita kirekesztő, intoleráns magatartással, nézetekkel, gondolatokkal. A miniszterelnök beszélt arról, hogy amikor kormány főként a washingtoni Holocaust Múzeumban járt, nem tudta, hogyan kell viselkedni egy olyan ország képviseletében, amelynek polgárai éveken keresztül szótlanul tűrték, hogy ismerősöket vagy ismeretleneket, barátokat vagy éppen riválisokat, csak azért, mert úgymond máshonnan származnak, korlátozzák a méltóságban és szabadságban megélt emberi élet lehetőségében. Megjegyezte a polgárok védelme helyett Szent István ezer éves államának képviselői a hazára, a nemzetre, a magyarságra hivatkozva, vagy vagy aktívan, vagy csendben közreműködtek abban, hogy magyarok százezreinek a szervezett ocsmány halál legyen a vége. Navracis Tibor frakcióvezető az mt azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP aláírja a bár azzal nem értenek egyet, hogy Gyurcsány Ferenc egyeztetés nélkül csapta ki az asztalra a dokumentumot. Én azt nem értem, hogy Gyurcsány Ferenc, amikor Amerikában jár egy Holocaust múzeumnak a határlatán akkor ő miért érzi magát kellemetlenül azért, mert egy olyan országnak a, a képviseletében van jelen, amely ország részt vett a holokausztban, és tétlenül tűrte az ő állítása szerint. Miért, az az én kérdésem, hogy ő miért a tétlen százezrekkel, milliókkal azonosítja magát, miért a nácikkal azonosítja magát, a hungaristákkal azonosítja magát, akik, akik embereket a Dunába lőttek, miért nem azonosítja magát a magyar szerbantallal, a magyar radnóti Miklóssal, akiket megöltek? Ez az én kérdésem. Tehát amikor, amikor, amikor zavarban érzi magát, meg kellemetlenül érzi magát, mert úgy érzi, hogy ezt mi követtük el, ezt a holokausztot, amikor Gyurcsány ezt érzi, miért nem érzi azt, hogy ezt mi velünk követték el? Miért nem ezt érzi? Jó, Tehát én nekem ez a fő kérdésem, hogy miért ezt a végét látja meg ennek a dolognak? Jó, mind, mind, a, ke mind, a, kettő mind a kettő alapvetően hazugáláspont lenne, mert... mert mert amikor, mit tudom én, Gyócsály Ferenc Magyarország miniszterelnöke, akkor most ez, ez megint csak egy szónoki fordulat volt, hogy ő, mert ugye arra akarta kihegyezni a mondandóját, hogy, hogy a magyar társadalom többsége az közönyös volt, közönös, közönös volt, különben ugyanúgy közönyös volt, mint Dániát leszámítva, egyedül Dániát leszámítva az egész egész nyugati világnak a közvéleménye vagy polgárai, ami bizonyos szempontból persze ugye érthető, mert, mert, mert egy háborús helyzetben, amikor az ember az életét félti, amikor az jelle meg, akkor nagyon-nagyon akkor nehéz hősiességet, hősies kiállást elvárni bárkitől, és Magyarország túl azon, hogy, hogy mondjuk a társadalom többsége passzív volt, a magyar állami <gül> jelentős része, meg aktívan közreműködött mind a deportálásokban, Mind minde, Mind Mind. mind akár mondjuk kivégzésekben és gyilkolásokban. Tehát uh -huh. az, hogy ez végigfut gyurcsány fejében, az mondjuk rendbe való lenne. Szerintem mondjuk az ő kérdésére alapvetően az a válasz, hogy amikor ő felteszi magának, hogy hogyan viselkedjen, hát azt kell mondani, hogy Ferenc, ne úgy viselkedj, ha miniszterelnök lennél, hanem viselkedj úgy, mintha ember. Érezzél együtt, hagy, hagyja azt, hogy az érzelmeid vezessenek, és, és saját magad döntsél. Nem mindig a politikai számítás. Meg a politikai rációt keres, hogy na most magyar miniszterelnökként mi a jó, jó lépés, mi a jó, he, eh, mi a jó helyezkedés? Nem az kell. Emberileg hogyan? viszonyulsz ehhez a dologhoz, és viselkedj úgy, amit a te lelkiismereted diktál, és hát reméljük, hogy ez a lelkiismeret, ez, ez jó sugó lesz, sokkal jobb sugó, mint mondjuk azok a politikai tanácsadók, akik, akik azt mondják neked, hogy, hogy most neked úgy kell viselkedned, mint annak a miniszterelnöknek, akinek az országa valamikor felelős volt, ahol a kausz másik pillanatban azt fogja sugni a a, a tanácsadó, hogy viselkedjél úgy, mint az a miniszterelnök, akinek állampolgárainak százezreit írtották ki a holokauszt idején, és mind a kettő alapvetően egy tök hazug hozzáállás, mert, mert nem lehet miniszterelnökként szerintem viszonyulni a holokauszthoz, emberként lehet viszonyulni hozzá, emberként együttérezni lehet, emberként megbotránkozni lehet, és megbotránkozni, és együttérezni kell is, és ennyi, és nem több, és nem azon morfondírozni, hogy na, miniszterelnökként mi jó, meg hogyan jó, meg hogyan profitálhatok belőle, tehát hogy ezt szerintem hát hogy mondjam nem mondom, Gyurcsányi Gyurcsányi Gyurcsányi Gyurcsán azt mondja, hogy ö, nekünk Isten és ember előtt egyetlen kötelességünk van, hogy ö, ne engedjük, hogy megismétlődjön az, ami a nácizmus idején. Ja, ezt mondtél legkevéd? Hát, igen. igen Mármint Isten? Igen, Isten. Igen, Isten emlegetése. De tudod mit? Én ebben egyetértek Gyurcsánnyal. Csak vegyük számba, hogy mi történtek a nácik idején. Például volt két diák a két egyetemi hallgató Németországban. Az egyiket úgy hívták, hogy Hans Scholl, a másikat úgy hívták, hogy Sophie Scholl. Ők röplapokat terjesztettek, mégpedig titokban, amely röplapokon propagáltak a háború befejezése érdekében. Azt állították, hogy a német nép kivéreztetés az ajlik Stalingrád alatt, és hogy, ez, hogy Hitler a német népet vágóhídra küldi, küldi a keleti fronton. Aztán elfogták ezeket a röplapokat, és nem sokkal később a, a szerzőiket is, Hans Scholt és Sophie Scholt. Vádat emeltek ellenük Véderőbomlasztás és hazaárulás címén, és a pernek példás gyorsasággal vége is lett. Tehát nem is nevezhető igazából pernek, egy koncepciós per zajlott ellenük. Hogyha valakit érdekel, nem olyan régen készült egy film erről, Sophie Scholt címmel, úgyhogy megtekinthető. Nem sokkal később kivégezték őket. Miért? Mert elmondták a véleményüket. Tehát egy politikai állásfoglalást közöltek, amely ellentétes volt a politikai hatalomnak az állásfoglalásával, és ezért, nekik, ezért, ezért ő felettük el, eljárta a törvény keze. Na most én úgy gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek igaza van, Isten és ember előtt kötelességünk, hogy soha többé ne ismétlőtessen meg az, ami a nácik idején megtörtént hogy soha többé senkit a saját véleményért, a saját röplapjaiért, a saját politikai állásfoglalásáért börtönbe ne lehessen zárni. Mert hogyha megteszük ugyanazt, amit a nácik megtettek annak idején Hans Sollal és Szofi Sollal, akkor vajon mire hivatkozva üldözük mi? azokat a nácikat, akik azt annak idején megtették. A módszerünk pontosan ugyanolyanok. Jó, még mindig ezen kaptak, pedig ezen azt gondoltam, hogy konszenzus van köztünk. Tehát, hogy, hogy igenis azért vannak olyan vélemények, amik fenyegetőek lehetnek, igenis vannak olyan vélemények, amik fenyegetőek. Hát máshol a szofisol véleménye is fenyegető volt a náci Németországra nézve. Ők jól látták, tehát ezen logika alapján ők helyesen látták, ez egy fenyegető vélemény volt az ő hatalom. Minősíti, hogy, hogy önmagában egyes elemei megfelel, megfeleltethetőek a, a mondjuk a demokratikus gondolkodásnak egy náci, hogyha egyenletet számolt, akkor nála kettő meg kettő az ugyanúgy négy, négy volt, mint egy demokráciában. Ugyanúgy kettő meg kettő négy, kettő meg kettő négy, csak, csak, csak minden, ami körülvette ezt az egyenletet, ezeket a számokat, az minden más. Tehát a humanitás értékeire épülő társadalom, amikor szembe megy azokkal a véleményekkel, azokkal a fenyegető véleményekkel, azokkal a hazugságokkal, amelyek a humanitás veszélyeztetik, amik a társadalomnak azt a, azt a minőségét és mienségét veszélyezteti, ami miatt jobban szeretünk itt élni, mint a nácizmusba, az szerintem egy... egy Tökélethető és tök lévő dolog lehet akár, hogyha, hogyha az, annak megvan a kellő jogi és társadalmi megalapozottsága. Nem lehet azt összekeverni azzal, hogy a nácik mit csináltak. Tehát nem, nem, nem lehet minden ilyen típusú évre ezt felmentés, és na, hogy a nácik is így gondolkodnának. Nem így gondolkodnának a nácik, mert a nácik egészen más alapokból indultak ki. Onnék indultak ki, hogy ők. Árják, onnit indultak ki, hogy bizonyos embercsoportokat el kell pusztítani, bizonyos embercsoportokat meg kell hódítani. Ezek voltak, ezek voltak az úgy úgy gondol, gondol, úgy van gondol, a is. Fundamentumai... Úgy gondolt, hogy amikor a nácik a politikai véleményért börtönt, illetve halált ítélnek, akkor abban nekik nincs igazuk, mert nem lehet igazuk hisz nácik. Nekünk viszont, hisz humanisták vagyunk, liberális demokraták vagyunk, nekünk igazunk van ebben, hisz ők nácik. Tehát a nácinak nincs igaza, ha, bí ha, ha bírót játszik, és nincs igaza, ha vádlottat játszik. Nekünk igazunk van, ha nácik ítélkeznek felettünk, mint bírók, és igazunk van, hogyha nácik felett ítélkezünk, mint bírók. A maga logikája szerint a náci rendszernek azt kellett tennie, azt kellett tennie a Ezekkel a te, ezzel a testvérpárral amit tett, mert, mert ez volt az ő logikájuk. Erre, erre épült az egész, egész rendszernek a szemlélete. Most egy demokrácia az más, mert, mert itt meg lehet vitatni azt, hogy, hogy Jobb lenne így, vagy jobb lenne úgy. El lehet mondani, hogy, hogy, hogy ez, ez, ezt a véleményt ezért támogatom, vagy ezért nem szeretem. El lehet mondani, hogy ezért jó, meg, meg azért klassz, és, és utána kialakul valamilyen végeredmény, és, és hogyha egy normális demokráciába élünk, semmiképpen sem alakul olyan vélemény ki, ami után haláljár, jár meg gyilkosság, mert, mert legfeljebb mondjuk börtön. Az is mondjuk egy viszonylag humánus büntetés és Ha, ha a rácsok, intézel, mögül, a rácsok mögül mondanád, akkor, akkor hitelesebb lenne ez a dolog, hogy maximum börtön. a jó, maximum börtön. Érted? De, de, de, hát, de, de, de nem érted, hogy annyira más, más a két dolognak a logikája? Nem lehet összehasonlítani. Na, nagyon, nagyon egyszerű persze, ezeket a megfejtéseket megtalálni, hogy na hát, ha nácik is börtönt adtak, akkor, akkor, akkor, akkor, akkor hogyha mi adunk börtönt, akkor mi is de nem gondol, de ez nem egy gondolod végtelenül primitív, végtelenül primitív leegyszerűsítése az egésznek. De át, de nem, gondolod, nem, nem erről van szó. Nem gondolod azt? hogy egy egészséges felnőtt és a múltból tanulni képes társadalom elviseli a parazitákat a testén. Azt gondolod, hogy ez nem igaz. Na, figyelj, kérdezem, szerinted a magyar társadalom egészséges felnőtt és szembenézett már a múltjával? De akkor vajon mi a te Ez igaz? Vajon mi a tendőnk? Egészséges és felnőtti neveljük, tehát neveljük fel és tegyük egészséges és felnőtti, hogy ellenállóvá váljon, vagy az a kérdés, hogy hogy hogy el kell-e bánnunk ilyen módon, ilyen vestiális módon azokkal, akik, akikkel kapcsolatban úgy, védelmezzük, úgy vélelmezzük, hogy veszélyeztetik az ő felnövekvését. Hát szerintem mind, mind a kettőre, az elsőre biztosan szükség van. Tehát amikor azt mondta, ha mondjuk azt mondta volna a miniszterelnök a holokauszt, uh, uh, kapcsán, hogy, hogy Magyarország, a magyar kormány vállalja, hogy meg fogja másfélszerezni a felsőoktatásban tanuló embereknek a számát, mert a kiművelt emberfő, a legjobb védelem az ellen, ami, ami mondjuk folyta a második világháború idején, akkor én például tapsoltam volna, mert azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon helyes fellépés, igenis a tudás, az oktatás az, amivel, a, a, a, a, a, amivel valóban ezekkel a démonokkal harcolni lehet. Ez az egyetlen fórum, semmi mások igazából hati, hatékonyan fel lehet lépni velük szembe. Ehelyett, Gócsány Ferenc, meg, meg, vagyis az MSZP megint előjön ezzel a <gül> <Ezt> jelentik. <gül> Am, ami, ami, ami különben mondom, önmagában én nem látom azt ö, olyan végtelenül súlyos jogsérelemnek. Nem látom azt, hogy ez egy végtelen tragédiája lenne a magyar szólásszabadságnak. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy akár meg lehet tenni, de hogy ez a mi problémáinkra, ez a magyar társadalom állapotára, ez akár a múlthoz való viszonyunkra nem választ. Tehát, hogy ez meg lehet tenni, de csak pótselekvés. Tehát megcsinálhatja Gyurcsány én, én a magam részéről azt mondom, hogy rendben van büntesség, te azt mondod, hogy ne. De ettől nem lesz jobb egyetlen centivel, egyetlen másodperccel se ebbe az országban élni. Ettől még nem lesz a magyar társadalom felnőttebb, ettől a magyar társadalom nem lesz morálisabb, érzékenyebb, ettől a magyar társadalom nem lesz olyan, amilyennek elvártuk volna, hogy legyen, hogy legyen mondjuk hány évvel, 60 évvel ezelőtt. Ha? vagy 60. Te is, te, 3 évvel ezelőtt te ismered, ismered azt az anarchista mondást ez egy anarchista mondás ez egy anarchista anar, mondás, mondás és szerintem roppantul igaz ha tiltással nevelsz hazudni tanítasz nem ismered? nem láttad még házfalra kifújva? Jó, de, de az a Gyakori teljesen. graffiti. Én, én, én teljesen így gondolom. Tehát, de tiltani fogod a gyerekednek, hogy beledugja a kezét a konnektorba? Connector? Nem, én a konnektorba ilyen konnektorzárat fogok szerelni, ami lehetetlené teszi, hogy bedugja. De. Ezért nem kell tiltanom, mert nem tiltani kell, hanem elszigetelni. SMS-eket fogok olvasni, mert felgyűlt egy jó pár. És az, hogy Kóka az országot mocsárnak, az embereket Békának nak nevezi, az milyen beszéd, kérdező öreg motoros. Primitív, Primitív beszéd. Primitív, beszéd. <gül> beszéd. Olyan kókaszerű. Tényleg, ne felejtsük már el, hogy az apró villa valamikor egy zsidó ember tulajdona volt, írja az SMS író, és elvették tőle. Elegem van a két mutatásból. És hogy mit akar mondani? Hát ö, arra utal, hogy az, az apró villa az kvázi ugyanolyan, tehát holokausz nélkül az apró villa az nem került volna a gyurcsányéknak a tulajdonába, mert az a zsidóktól szepték el és akkor úgy Jaj, na jó. valami ilyesmit lebegtett. Jó, de ez is olyan szörnyű, tehát hogy most azért, azért mert egy ingatlan sor, sorsán ott van a 20. század, már hogyha egy ingatlan felépült mondjuk az 1900-as évek elején, akkor az magán fogja ezt hordozni, tehát bármikor vehetsz te is egy olyan lakást, amiről kiderül, hogy, hogy mit tudom én az 50-es években kulákokat vittek el onnél. Hát ez, ez, ez senkit nem minősít, ne viccelj. Ti is tudjátok, hogy ma Magyarországon nincs antiszemitizmus, írja Bundapeti. Ezt csak a politika hozza mindig elő. Nem kéne ezzel annyit foglalkozni. A romák inkább érintettek, írja Bundapeti. Egyébként én is azt gondolom, hogy a romákat ebben az országban többen gyűlölik, mint a zsidókat. De, de azért létezik antiszemitizmus, tehát azért az sem... Az sem hát tényleg a, a, a, a... Mindenki, mindenki, de tényleg ilyen, ilyen a véleményekről, mert mindenfajta kommunikációnak, ahol, ahol ugye nincsen konszenzuskeresés a felek között, ott mind, mindig az történik, hogy a lehető legszínére viszik ki az emberek a véleményüket és a lehető legerőteljesebben sarkítják, mert, mert nem az a cél, hogy, hogy megértsük a másikat, meg hogy konszenzusra jussunk a másikkal, hanem az a cél, hogy az agyakba döngöljük a másikat, és ennek mindig ez az eredmények, hogy az egyik oldalon Gyurcsány Ferenc, Persze sokkal rosszabb, hogy ezt egy miniszterelnök csinálja, mint a Bunda Peti, de a uh, miniszterelnök arról nyilatkozik, hogy Magyarországon, a times hogy uh, hogy itt a radikális antiszemitizmus... Uh, akkor mint még soha. akkor mint még soha. Ha, és felír egy holokausztagadással ez a kijelentés. És, és, és, hogy, és hogy kizárólag az MSP, az, ami, uh, ami egy megakadályozza, hogy itt a radikális antiszemiták hatalomra kerüljenek, Tehát egy bődületes uh, baromság, és utána a másik oldalon... Baromság meg, és hajasság. Uh, Hát egyszerre a kettő, de hát politikus, most mit lehet tőle várni. A másik oldalról meg, megjön a válasz, hogy antiszemitizmus, ugyan már kérem, hol mutassanak, mutassanak valamit, és akkor így az ember így mutogat, a, ó, az, az, az énektelen, érnektelen, és a miközben azért van. Tehát, hogy, hogy Jó, én úgy gondolom, hogy Magyarországon a zsidókat gyűlölni az ilyen a cigányokat gyűlölni az viszont egy nemzeti sport, tehát az egy össznemzeti tevékenység, tehát az sokkal, sokkal szélesebb társadalmi bázisa van, hogyha érted, hogy mire gondolok. Szeretnye. De a Budapest is erre céloz, amikor azt mondja, hogy cigánygyűlölet az általánosabb. Hát lényegesen, lényegesen általánosabb. És, és az, az ellen sajnos <coughs> nincs nincsen ilyen fokú fellépés, pedig pedig egész nyugodtan lehetne és talán kellene is. Két majom ugrál a Duna partján, az egyik az Orbán, a másik meg a Gyurcsány, írja a szellemeskedő SMS író Sérti méltóságom, ha világá körtölik, mennyit loptam Mivel következménye nincs, csak a méltóságom sérül, de ha ezt betiltják, az tökéletes lesz, békén hagynak Írja az SMS író, és egyet lehet vele érteni, szerintem szóval ez helyes meglátás Valamiáspire utaltál te is Szevasztok, kinél kell lobbizni, hogy az ismétlést list visszategyék a korábbi időpontra nem tudjuk. Nem tudjuk, de jó, hát valószínűleg a főnökünknél kell, de előre mondom, hogy valószínűleg fölöslegesen. Eh, ahogy mondtátok, ugyanazon pénzérme két oldala. Kezd konkrét hányingerem lenni, ettől az egésztől írja primátus. A napi életünk és a demokrácia valósága pedig ebek án van, és én egyetértek. Srácok, csak a lényeget nem látjátok. Kezdheted a frö fröcsögést, Robi? Ernst zündel? Ez az enszündel. És ez nem van, nem, nincsen. Nem, én, sem, én sem, nem tudom, de majd kezdem a hogyha megírod, hogy ki az enszündel, jó? Robi, kurvára igazad van. Már gondoltam, hogy ezt nem mondhatom be, de akkor felőtt az az egyamban az összedi beszéd, és rájöttem, hogy miért ne. Robi, kurvára igazad van, írja Pöt. András, miért fáj az neked, ha nem mindenki gondolkodik úgy, mint te? Kérdezi tőled. <gül> Nekem de. úgy tűnt, mint hogy a fájnak. Úgy tűnt, mint hogyha úgy gondolod, hogy be lehetne zárni embereket ezért. Igen, talán erre utal. A gyűlölet törvény nem tiltja a gyűlöletet a kocsmákból, az iskolákból és a munkahelyekről. Mármint nem tiltja ki a gyűlöletet a kocsmákból, az iskolákból és a munkahelyekről, írja az sms szóval gondolom, hogy egyetért veled. Hát egyrészt, de, de különben tehát a gyűlölet... Mindenfajta gyűlölet borzalmas, és az a szörnyű, hogy, hogy azok a politikai pártok akarnak a gyűlölet egy fajtája ellen fellépni, akik a gyűlöletnek minden más fajtájában utaznak és biztos csinálnak belőle, és az egyikre azt mondják, hogy na ez nem, azért ez túlzás, azért ez, ez már mégiscsak sok, de az összes többi, a másiknak a kommunistázása, ávoshozása, fasiztázása, nácizása, az mind belefér, az mind, mind létező játék, ez nem. Sokan azt írják Szabó Albertről, hogy provokátor volt, hogy izraeli ügynök volt, meg ilyeneket, hol van básfi dinike érdekes módon eltűnt, tehát ez a lebegtetés, ez folyamatos. Azt írja az SMS író, hogy sziasztok, hány sörszagú proliból lesz náci párt? Ha lesz, majd akkor tiltjuk? Bekérdezi. És azt hiszem, hogy inkább veled egyet sem, mint velem. Kilóg a lóláb. 1988-ban Kispéter még Zsidesznek nevezte a Fideszt. Ma ő a kancellária miniszter, írja Gerzson. Még én ezzel igazából nem emlékszem, hogy ilyen, ilyet mondott. Szerintem ilyet nem mondott. Nehéz kis elképzelni. Nehéz a róla. Kispéterről as volna. Kis Péterről ezt. De... Nehéz elképzelni, neked állítani. <gül> de tudod mit elképzelni, se olyan nehéz. Egyébként túlság után már bármit. Vagy te neked annyira nehéz? Írja Janika. Nekem megvan a Main Kampf, mégsem vagyok náci, csak kíváncsi voltam azokra az idézőelben, nagyszerű eszmékre. Erre indultak be az emberek, sötét eszmék, sötét emberek. Hát én nagyon egyetértek ezzel a sráccal, az az igazság, hogy én is olvastam a Main és ettől én nem értem magam nácinak, egyszerűen csak így kíváncsi voltam arra, hogy így Hitler hogyan írt, és hát így megláttam azt, hogy így tele van az egész képzavarral, és van, hogy megírva. Hát ír, hogy ahogyan a hién ragaszkodik a dökhöz, úgy létem le a, a kommunistának a hazárulást. Tehát olyan képzavarok vannak benne, hogy az elképesztő. Ilyet ír, hogy a zsidónak lételeme, hogy hazudjék, és pedig, hogy állandóan hazudjék, épp úgy, ahogy az északi embereknek mindig muszáj meleg ruhát hordani. Tehát ilyen képeket alkalmaz. <gül> <gül> Tehát így, valami ilyesmi. Ilyesmit kell elképzelni. A nácizmus idején 4000 kilométer autópálya épült, ami nem lett drágább 12, ala, 12 év alatt sem. Ismerős? kérdezi az SMS író, és nagyon ismerős. Tehát ez is egyfajta, hogy is mondjam, hát a nácikkal szimpatizáló beszéd is ja, és akkor a legsötétebb logika, amikor bizonyos gazdasági teljesítmény próbál párosítani egy... Egy, egy hatalmi legitimitással. Egy, egy, egy hatalmi legitimitással, vagy egy, és, és a gazdasági teljesítményből akar mor, morális teljesítményre következtetni, pedig a kettő dolog pont azért tudnak, ha nácik sikeresek lenni mondjuk gazdaságban, jó mondjuk két része van ennek. Egyrészt azért a Weimári köztársaság idején, tehát azért az nem úgy volt, hogy 33-ban jött Hitler, és utána fél év múlva vagy már az általa megtervezett autópályákon elindultak a dolgok, hanem azért az úgy volt, hogy a Weimári köztársaság, amikor már lábalt ki a, a nagyvilágválságból, de már nem volt ideje stabilizálni, ugye már jött Hitler, akkor már elkezdődtek ezek a dolgok. Tehát, hogy azért gondoljunk már bele, hogy Németország gazdaságilag hol lehetne, hogyha nincsen Hitler. Tehát azt látjuk, hogy a második világháború után, ami, ahol aztán tényleg Hitler keze ott maradt, minden egyes német városon, minden egyes német gyárba, és, és, és hova jutott el Németország. Tehát, tehát a azon túl, hogy teljesen ostoba a dolog, mert a gazdaság és a morál az két teljesen külön malomba örlő valami, de azon kívül meg még csak nem is igaz. Még nem is igaz. Mert ez a rengeteg autópálya, ez az iszonyatosan hosszú autópálya, ez Németországot a katasztrófába sodorta. Ez Németországot az összeomláshoz sodorta. Tehát ezeken az autópályákon, ezeken nem csak odafelé ment Németország, Stálingrád felé, de aztán visszafelé is tolták őt. Tehát itt, itt erről van szó, tehát, hogy, pu, tehát, eh, mindig amikor Német, tehát, hogy Hitler hova juttat el Németországot, és akkor ezt mindig 1938-nak a tükrében vizsgálják, hogy fejlődött az ország, szociális eh, intézkedések, épültek az autópályák, de mi nem vizsgálják 1945-öt? Hol tartott 45 ben Németország? Szénné volt bombázva, kiirtották a férfiaknak a többségét, a, nem tényleg 85%-a meghalt a férfiaknak, vagy ott fagyott meg Szibériában, erről nem beszél senki? De azért is tökére el is különben, hogyha megnézzük, hogy hol volt az Egyesült Államok 1933-ban, ugye ők voltak azok, akiket aztán tényleg a legjobban legyakott a, a nagy gazdasági világválság, és talán hol voltak 1938-ban, amikor beindította Roosevelt a közmunkaprogramjait, amiket különben a németek onnét loptak, a Navalnyi köztársaságon négy szelet át, és aztán ugye Hitler, Hitler fejlesztette ezt fel, akkor azt látjuk, hogy, hogy demokratikus keretek között is létezik legalább akkora, ha nem nagyobb fejlődés. És ráadásul arra, sem, arra is kíváncsi lennék, hogy miért mindig, ha nem is 1945-ben vagy 1938-ban, miért nem vizsgáljuk, hogy hova jutott el Hitler a németeket mondjuk napjainkra, mondjuk 2007-re? Ma németek társaságában felteszed azt a kérdést, hogy Büszke vagy arra, arra, hogy német vagy, és az emberek azok így lesütik a szemükhez, és nem tudnak ezzel a kérdéssel mit kezdeni. Ide juttat el Hitler a németeket. Van a német nyelvben egy olyan szó, hogy stolz. Ez azt jelenti, hogy büszke. Na ezt németek arra, hogy németek nem használják. Nem használják. Büszke vagyok a fiamra, büszke vagyok az állásomra, büszke vagyok a lakókörnyezetemre. De, szület, de, de különben én azon gondolom, hogy ez... ez, ez... Ez lehet, hogy a megfordulás eredménye, de, de, de hogy, hogy most büszkének lenni egy olyan dologra, ami, ami az embernek nem teljesítménye, hanem adottsága. Büszkének lenni arra, hogy, hogy férfi vagyok, büszkének lenni arra, hogy, hogy mit tudom én, hogy 190 cm magas vagyok, az teljesen irreális dolog. Büszkének lenni arra, hogy, hogy nem tudom én, hogy vezetek, az, az, az, az, az számomra Ez az, az is úgy jó dolog azért. Még <sítható> <sítható> talán dolog, de de, de, de az, hogy büszkének lennie valakinek egy adottságára, az, az, az, az, az, az szerintem egy állatság. SMS-ek. Nagyon sokan írják, hogy felháborítónak tartják, amit, amit Gyurcsány előadott, és hogy ő miatt a szégyelik magukat, és nem a 300 mű miatt, akik ebben az országban vannak. Hát, hogy konkrétan arra utalnak, ugye, hogy hogy Gyurcsány azt nyilatkozta, hogy hát ő nem tudja, hogy egy magyar miniszterelnöknek hogy kell viselkedni, mert hogy mi részt vettünk ebben a holokausztban, és akkor ő most ott, ott a, abban a múzeumban, ott New York City-ben nem tudta, hogy akkor ő most hogy viselkedjen. Tehát de ebből is látszik, hogy nincsen semmi viszonya az egész ügyhöz. Nincs viszonya a holokauszthoz. Ez, ez egy szégyenletes mondat. Tehát, hogy a ott van egy holokausz múzeumban, látja a csontán soványodott kisgyerekeket, látja a lemészárolt emberek, hul, ö, ö, ö, hát amint ö, ö, nagy gulába vannak rakva, és, és mesztelenul ott fekszenek. Látja, látja a szerencsétleneket, ahogy éppen marhavagomba tuszkolják, vagy tuszkolják le róla, és akkor azon gondolkodik, hogy ő magyar miniszter aki, akinek az országa az felelős volt, ő hogyan viselkedjen? Hát ennél, ennél nem nem hát képzelenem... Viszonya a dologhoz, nincs viszonya. Mit érez ő ott akkor, amikor ezt látja? Döbbenetet érez? Azt érzi, hogy el, eláll a szava? Azt érzi, hogy... hogy, hogy hogy, hogy erre, erre nincsen magyarázat? Vagy azt érzi, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy meg, így ő megbénult ennek a látványától? Nem, ő azt érzi, hogy ő egy országnak a miniszterelnöke most neki valahogy viselkednie kell. Nem, hát nem érez semmit, és azon gondolkodik, hogy hogyan hogy is éreztenie? kéne viselkednie. Mit, mit kéne éreztetnie. Hogy kéne mutatnia, hogy ő érez valamit? Minek kéne látszani rajta, hogy ő érzi? De még azt az sem tudja, hogy pontosan mit kéne éreznie. Gyurcsány Ferit Nesítjátok, ő számomra a nagy ő. Egy igazi karrierista, egy igen karizmatikus személyiség. Ha nem lenne családa, a tartolnék, írja Kitti. Ja, ja, ja. Sziasztok! A kiművelt ember nem azonos a tanul, képzett tanult emberrel. Az első éves egyezemista fiam meséli, hány szélső jobboldali jár az egyetemre, írja Öreg Bicsuhanc. Sziasztok, Léci, sokszor játszátok le a Csellengők című műsor zenéjét. Isten. Az AVH 90%-a zsidó volt, írja az SMS író. Miért van az, hogy két nagy párt csak a holokauszt napján tud együtt ünnepelni? Zsidó érdekek Magyarországon? Érdekes, nem? Nem tudod, mi az érdekes? Hogy hogy a Fidesz az, az eddig minden alkalommal kivonult, a komplet Fidesz minden alkalommal kivonult, a hányszor Gyurcsány szólásra emelkedett, de most, hogy Gyurcsány a holohausztról szónokkal most nem vonulnak ki mert akkor hogy Gyurcsánynak szól, szól a kivonulás, hogyha másról beszél, de így a, a holokausznak szólna a kivonulás, vagy legalábbis ezt úgy lehetne értelmezni, ezért nem vonulnak ki. Tehát a holokauszt, mint téma, az a maga fényével beragyogja a Gyurcsány Ferenc személyét, hogy akkor nem kell kivonulni, különben meg ki kell vonulni. Tehát Gyurcsányt minden körülmények között meg kell szégyeníteni, el kell szigetelni, Gyurcsányt minden körülmények között ki kell közösíteni, Mindenki az az az az de ha holokauszt a téma, akkor nem, akkor maradunk. Ez ugyanolyan, ez ugyanolyan mint amikor az RTL klub annak idején, amikor. Levetítették premierként, először magyar televízióban a Schindler listáját, és az is először folyt elő az RTL klub történetében, hogy nem szakították meg reklámmal. Tehát, hogy ima a Schindler listája, és ezt nem szakítjuk meg reklámmal is, akkor ez egy ilyen demonstráció. A legbusztusabb dolog, hogy megszakítják a filmeket a, reklám a reklámjaikkal. Az egy műalkotás, könyörgöm, legyen szó akár a Schindler listájáról, akár nem a Schindler listájáról. Ott lemegy egy műalkotás, milyen alapon jön bele a reklámjait. De ha belenakja neki, ez a logikája, ő úgy gondolja, hogy egy a műalkotás az elbírja azt, hogy az ő szaros reklámjait belepakolja, akkor pakolja bele a simlátiságba, de abban nem. abban nem. És akkor ők büszkén ezzel demonstráltak tulajdonképpen, mint hogyha ezzel tisztelektek volna a zsidó áldozatok előtt, hogy ők nem rakják be a reklámjaikat a filmbe És de akkor de én mindjárt, mindjárt lehúgyozom a bokámat a, a gyönyörűségtől, meg a meghatottságtól, hogy az RTL klub milyen mértékben részt vesz az embereknek a, az elvesztése felett érzett gyázban, meg a hozzátartozók, meg a túlélők, ugye? De egy nem, nem, nem, nem van, de van egy csomó holok, témájú, nagyon szép film, sőt, talán jobb film is, mint a Schindler listája, amit úgy adtak le, hogy közben nem szakították meg, e, tehát hogy közben megszakították reklámokkal, tehát még a saját paradigmájukban sem következetesen. nem, hát mert... csak a Schindler listájának jár, mert az az, az, nem, az, az Uber holocaust film, hát a többi, hát az a holocaust témájával foglalkozik, hát azt meg lehet szakítani reklámmal, na jó, de hát Steven Spielberg által rendezett Schindler listája című filmet megszakítani reklámmal, hát az lehet hogy nem vonul ki, ha, ha Gyurcsány a Gyurcsány a holokauszról beszél, de ha bármi másról szólnokokkal kivonulnak. Különben a, a Fidesz azzal indokolt, hogy a külföldi vendégek miatt nem, nem ment persze. ki. És uh, azt, aztán majd meg általában a vendégek miatt nem ment ki. Uh, nem, a vendégek, miatt. vendégek miatt. De, nem de ment mi miattunk ki. nem megy ki. Tehát mi oda küldjük a Fidesz, bocsássál meg, oda küldjük a Fidesz, hogy vegyen részt a törvényhozásban, oda küldjük, kap, kap tőlünk egy mandátumot, az a sok Fideszes képviselő, hogy igenis szavazzon, hogy igenis hallgassa végig az interpelációkat, hallgassa végig a Gyurcsány Ferencnek a beszédét. Nem a Gyursány Ferenc a főnök, én vagyok a főnök. Engem nem tisztel meg azzal, hogy elvégzi a munkáját, amivel megbíztam? kivonul, de ha külföldi vendégek reprezentálnak ott, akkor nem, akkor ott marad, mert a külföldi vendégeket, akik iránt egyébként semmiféle legitimitás nem kötelezi őt, akik ő semmiféle megbízatás nem kapott, azok őt kötelezik, hogy ott legyenek. Van még tudat, hogy nem kapott. Na, ez egy erős kijelentés volt. Amíg a kampánypénzet elezette nem tisztázott, addig bármit lehet feltételezni. Tehát, hogy kitől kapott megbízást ki, és mire amíg nem ismerjük a kampányok költségvetését, meg hogy, meg hogy hogyan, hogyan sikerül a 386 millió elkölthető pénzből 3,8 milliárdig felkúszni, addig, addig minden gyanúperrel szerintem egészen nyugodtan lehet élni. Különben meg az, hogy, hogy mondjuk a holokausz ilyen tekintetben egy különleges esemény, azért ez, ez azért tényleg nem véletlen, tehát a... a az európai civilizáció történetének a legnagyobb morális krízise a holokauszt. Tehát az, hogy a holokauszt bizonyos tekintetben befényezi, befényezi a miniszterelnök személyét annyira, hogy benmaradunk. Hát Erről van szó? Ar Mert ha hogy ha... arról beszél éppen. Nem, nem. Szerintem ar arról van szó, hogy, hogy nem kell ezt, ezt a ezt a napot, ezt a megemlékezést is erre, e, feláldozni ennek az ostoba politikai ha. színjátéknak az oldalát. a De az lehet, 15 15. Lehet, hogy a többi se csak csak azért a holokausz azért az tényleg jelentősen más, mint bármi, mert március 15 kapcsolatban ugye tényleg egy nagy nemzeti ünnep, alapvetően az mindig is egy politizáló, mindig is egy ilyen kurucos függetlenség ünnep volt, ahol külön-külön ünnepelt, mint május elseje, Soha nem arról voltak híresek a május elsőjük, a március 15 ét hogy, hogy összeborulnak. Általában akkor szoktak összeborulni a, a politikai, vagy a társadalmi életnek a szereplői, hogyha baj van, hogyha válság van, hogyha gyász van. És, és a holokauszt ilyen tekintetben, meg, meg, meg hát az egyik, ha nem a legnagyobb alkalom. Hát én ebben kivetni valót nem találok. Aha nagyon vicces SMS. Hitler meg az autópályák. Még, az, még a 80-as években is Németországban jártunk csajozni, mert még akkor sem volt elég férfi. Na ennyit az autópályákról írja az SMS író. Egyébként írják azt, hogy nem tudod jól, tehát euh, tudatlan vagy, mert hogy apróék vették el, tehát hogy apróék euh, vették el, tehát konkrétan a, a, a, a, a, a, a, a zsidóktól elkobozták, és akkor úgy jutott apróékhoz, vagy valami ilyesmit ír az SMS író. Mármint az az apró, az a bizonyos apró villa. Értve van? De ismer az apró villának a történetét, csak, csak Az a... apró villát nem vásárolták, hanem kisajátították apróig, szánalmasan tudatlan vagy. Néhát... de, de veré, az de. Jó, minden, nézzed, arról volt szó abba az SMS-ben, amit lehet, hogy te írtál, és akkor ez a e, személyes meg, e, megtámadtatás jogán írta ezt az sms -t. Arról volt szó az SMS-ben, hogy, hogy a holokauszból kvázi profitált Gyurcsány Ferenc és az ő családja. Erről szólt az SMS, ami Tényszerűen nem igaz. Ők a kommunizmusból profitáltak. Nem a holokauszból, a kommunizmusból. És semmi köze a kettőnek egymáshoz, Az, hogy, hogy, hogy azt az apró villát a nácik, elkobo, a nácik elvették, vagy szálasiék elvették, és utána a kommunisták kisajátították, és utána a kommunista állam kiutalta embereknek, és aztán ebből magánvilla lett. Ez egy... Ez nem, nem a holokauszhoz kapcsolódó dolog. Tudom, hogy tök jó, nagyon magas labda lenne most Gyurcsány Ferencet megvádolni ezzel is, és azt mondani, hogy na igen, Gyurcsány Ferenc, ő az, aki a hol hol holokausztban meghaltak pénzén gazdagodik. Nem igaz, hol nem, nem igaz, Gyurcsány Ferenc, a mi pénzünkön konkrétan a magyar adófizetők pénzén gazdagodik, és ő nem profitált a holokauszból egyetlen fillért sem. Ezt, ezt állítani róla, az közönséges hazugság, szerintem. A TV2 volt írják is, nem az RTL klub Elnézést, hogy összetévesztettem De én az RTL-re emlékszem én az rtl de teljesen mindegy egyébként Mert nincs köztük különbség igazából Sziasztok, valakit azért Mert zsidóért valami hátrány köpték le ezért Vagy lökték le a járdáról kis hazánkban Az elmúlt másfél évtizedben Azt már nem is kérdem, élveze valami előnyt Írja Sza Ti nem érzitek úgy, hogy a politikusok Érdekből demonstrálnak a holokauszt mellett? bármit csinálnak, az érdekből csinálják. Gyurcsány úgy viselkedjen, mint az amerikaiak az indiánok kiirtásáról szóló megemlékezésen. Beti fel az SMS író. A TV2 az életvonat végét, a csattanót meg egyszerűen levágta. Írja Johnny. Ezt simán el tudom képzelni. Ez egyébként egy nagyon jó film. A zsidóság többsége értelmiségi. A cigányokat elsősorban megélhetési bűnözés és a primitívségük miatt utálják tisztelet a kivételnek, írja Kitty. Unalmas <kül> már a holokauszt biznisz, írja Zolcsi. Kár, hogy csak 365 nap van az évben, így csak 365 holokauszt emléknap lehet. Nagy ízlés, -e se sem Volt időtök utána nézni, honnan ered, és mit jelent a holokaus szó? Hát a holokauszt szó az égő áldozatot jelent, és egyébként a zsidók nem használják ezt a szót, tehát ők vagy vészkorszakról beszélnek, vagy van erre azt hiszem valami jiddisül is, egy kifejezés, de esetre én úgy tudom, hogy a, hogy a zsidók nem használják ezt a kifejezést. Akik pedig áldozatok emlékén másnak fel a hatalom csúcsaira, azok akarva, akaratlanul a holokauszt haszonélvezőjévé válnak, írja az SMS író. És, és szerintem léteznek ilyenek. De most könyörgöm, De tényleg le, legyünk már egy kis rajtás, egy politikus, hogyha lát, ahogy Kóka miniszter úr, lát két megszerezhető lá, szavazatot, egy létrát, ami még van egyetlen fok ja, akkor rálép, hát akkor megy előre, hát őnek ki ez a munkája. Sőt, ha egy emberi testet lát, legyen az akár élő, akár halott, legyen akár a holokausztáldozata, vagy bármilyen más, arra is rálép, és lép egy nagyot fölfelé, hiszen a létra fölfelé vezet. Ez a siker útja, nem? Jó, de, de még, még mindig jobb különben, hogyha egy politikus azzal kampányol, hogy legyünk humánusak, hogy, hogy vigyázzunk azokra az értékekre, amelyek amelyek mondjuk az elmúlt. 17 évben kialakultak, mert, mert lássuk, hogy mi történt 60-50, stb. évvel ezelőtt, mint az a politikus, aki azzal kampányol, hogy siker, gazdagság, és a békákat sem kérdezi meg senki a mocsárba, hogyha lecsapolják éppen. Tehát azt gondolom, hogy persze a politikusok is nagyon sok mindennel élnek vissza, de egy politikus, amikor visszaél, amikor kampányol, akkor mindig két lehetősége van. Az embernek a jobbik részére aspirál, az embereket fel elfelé viszi, az embereket megpróbálja felemelni, vagy, vagy az embereket megpróbálja lenyomni, és az embereknek a, a gonosz ösztöneire, az embereknek az irítségére, az embereknek az ajasságára apelál. Magyarországon általában az a tendencia, hogy a, hogy a gonoszságra és az irigységre épít minden politikai tábor, hogyha, hogyha a politikai pártok azon versenyeznének egymással, nem azon, hogy, hogy ki, ki tartja a másikat nagyobb diktátornak, hanem azon visel, vitatkoznának, hogy, hogy melyikük nagyobb védője a szólásszabadságnak, melyikük nagyobb védelmezője az emberi jogoknak, akkor én azt gondolom, hogy valamivel jobb és egészségesebb lenne az a társadalmi környezet, ami körülvesz bennünket. Trianon is milliókat lehetetlenített el, persze nincs áll a holokausztal, írja az SMS író, az arról való megemlékezésről ki tudtak vonulni pedig a még volt minimális konszenzus, írja az SMS író. De kik vonultak ki? Most a Fideszről? Beszél. De jó, az a Fidesz, az már nem ez a fidesz. Csak a nevek is a személyi számok ugyanazok, minden más megváltozott. <hül> Azért az, az mégsem oké, hogy az Európai Unió országait bemutató kiadványban Németország kapcsán a holokausztról, második világháborúról semmi, de Magyarországnál szinte csak erről és mint bűnös népről szól a bemutató. És a németek minket hívnak megvetően schwarzkopf -nak. Ennyit erről írja a primátus. Ez mindenképpen érdekes, mondjuk az ilyen kiadványokat is. Valami öt bürokrata szerkeszti, ha izéhol Brüsszelben, tehát most így, ez nem reprezentálja az Európai Uniót engem semmiképpen, az egész biztos. De itt van Johan egy nagyon jellemző SMS-sel. Miért kell nekünk állandóan a zsidókat sajnálni? Mi közünk hozzájuk? Sajnálja őket a fajtájuk, írja Johan. Na most Johan, az, az a helyzet, ha téged valaki pofán vágna, akkor utána jogosan mondhatnám, hogy miért kellene nekem a Johanokat sajnálni? Sajnálja őket a többi Johan. Nem, nem, van annyi Johan. Van egy csomó Johan. Akkor a többi johan az sajnálja ezt a johán, akit bántottak. Vagy ha mondjuk a szemüvegeseket, vagy a szőkéket, vagy mondjuk a, a bajszosokat ő vinnék el meg deportálnák, akkor így mondhatnánk azt, hogy nekem se bajszom, se szemüvegem, se szőkenem vagyok. A szőkék bajszosak, szemüvegesek, ugye ez? Most ebből látszik az, hogy így nincsen benne szolidaritás, meg azt sem érted meg, hogy attól, hogy valaki zsidó, még lehet magyar. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Gondolom, Johan, neked is van vallásod, de attól, hogy te mondjuk református vagy, attól, te nem vagy kevésbé magyar, sőt, férfi is vagy emellett, sőt, Johan is vagy. Ezek az identitások, ezek kiegészítik egymást, nem kizárják, ha érthető. Jó, <hállt> Soha! Az a kifejezés, amivel a holokausztot ő, illetik, és amivel a, a, a zsidók illetik ezt a, azt hiszem, hogy ez a, ez a, uh -huh. a vészkorszak. Annyira gáz, hogy 60 évvel ezelőtti dolgokon megy még, még mindig a téma írja az SMS író. 2007 van, és előttünk a jövő. Na ez egy jó kérdés, hogy van előttünk jövő. 36 éves vagyok. a ahhoz, hogy 60 éve ki mit csinált? Szerintem csak azért nyomatják még mindig ezt a témát, hogy olyan emberek is elkötelezettséget és bűntudatot érezzenek a zsidók iránt, akiknek semmi közük a holokauszthoz. Azt kell érteni, hogy nem a zsidók iránt kell ezt érezni. Egy eseménnyel kapcsolatban azt kell megérteni, hogy nem. Árják zsidókat hanem emberek, embereket bizonyos jegyek alapjátat. Van dokument? Van dokument? Oké, okay, jobbra. Nincs dokument? Nem oké, okay, balra. Ezt kell megérteni. Ennek a logikájáról beszélünk. Nem a zsidókról, ez nem a zsidók ügye. Nem a zsidók és nem zsidók ügye. Nem erről kell, hogy szóljon. Ha a holokauszt teljes lett volna, komplett lett volna, és egy zsidó sem maradt volna, és a zsidóság úgy lett volna eltörölve a földszínéről, ahogyan Hitler azt tervezte, ez akkor is egy fontos ügy lenne ma, ha érthető, mert nem arról szól, hogy zsidó vagy nem zsidó, hanem egy logikáról szól, Erről, erről a logikáról szól, hogy ha van dokument, akkor meg gázkamra, a... ha nincs dokument gázkamra, ha van dokument, akkor mehetsz haza. Hát meg arról szól, hogy mi a mi felelősségünk úgy általában például mondjuk a Johan típusú gondolkodással szemben, hogy idézek valami klasszikust, ö, hú, már le is fejtettem, hogy kitől származik az idézet, ami azt mondja, szerintem nagyon ö, találó, hogy amikor elvitték a zsidókat, akkor ö, nem álltam ki mellettük, amikor elvitték a kommunistákat hallgattam, amikor a szociáldemokratákat félrenéztem. Amikor engem vittek el, akkor már senki sem szólt, értem. Tehát, tehát alapvetően a holokauszt az, az, az kell, hogy mondjon nekünk ma is valamit. Tehát nem, nem arra kell ebből asociálni, hogy na, megint a zsidók jönnek, megint, megint nyomulnak, hanem arra kell aszociálnunk, hogy, hogy Igenis, ennek van tanulsága a saját életünkre nézve is, hogy hogyan szavazzunk, hogyan alakítsuk ki a véleményünket társadalmi, morális kérdésekbe. Hát en ennek a dolognak, ennek végtelenül komoly és súlyos üzerete van, és megtörtént, tagadhatatlanul megtörtént, ítél köztünk, és igenis foglalkoznunk kell vele. Amikor persze politikai célokra használják fel, amikor ebből politikai bizniszt csinál, akkor a belünk kifordul, de attól függetlenül ehhez lehet egy olyan véleményünk is, ami, ami, vagy kell, hogy legyen egy olyan véleményünk, ami nem a politikai bizniszről szól, hanem magáról, az eseményről. És utána az, hogy ezt mit kísérik, arról is alakultsunk ki vélemény, de azon morális alapok alapján, ami alapján megítéljük a holokausztot. Az MSZP frakció megkívánja akadályozni, hogy a közelmúltban történthez hasonlóan fasizták parádét rendezhessenek Budapesten, és tenni kíván azért is, hogy ne lehessen megzavarni egy törvényesen szervezett rendezvényt. Erről Alexa György, az MSZP országgyűlési képviselője beszélt kedden Budapesten sajtótájékoztatóján. A szocialista képviselőcsoport a közeljövőben megtalálja azokat az alkotmányos eszközöket annak megakadályozására, hogy a történelem szemétdombjára került hirdet. Magyarországon demonstrálhassanak, és annak megelőzésére, hogy bárki sportot üzhessen érvényes törvények alapján szervezett rendezvények megzavarásából. Mondta a kormánypárti politikus a képviselőcsoport hétfői ülésén született állásfoglalásról. Emlékeztetett arra, hogy nem régiben Budapest egyik terén fasisták rendeztek nagy gyűlést, míg néhány hete egy antifasiszta megemlékezést zavartak meg a szabadság téren. Hozzátette ezek az események a törvények elégtelen voltát bizonyítják. Alex a György véleménye szerint úgy kell megvédeni a demokratikus alapjogokat, hogy a joggal való élés ne adhasson alkalmat a múlt árnyainak megjelenésére, az egész emberiségre veszélyes eszmék terjesztésére. Az MSZP frakció kiáll az antifasizmus eszméje mellett, és felszólít minden demokratikus erőt, hogy támogassa a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által két meghirdetett zéró tolerancia nyilatkozatot közölte a kormánypárti politikus. Hát két része van ennek a nyilatkozatnak. Az első, hogy mindenki nyugodtan tudjon a maga gyülekezési szabadságával élni, ez különben még akár rendben is van. A másik, mindenki? Úgy mindenki. Mindenki. Ugye, a másik részével kapcsolatban, mert hát, ez, ez, ez, ezek is inkább ilyen hitviták ma már a világban, és minden érvel hangzik pro kontra, én, én, én szerintem inkább ízlésbeli, ízlésbeli kérdés, hogy ki melyik mellett dönt, mert, mert racionálisan talán mind a kettőt lehet védeni. Nekem sokkal szimpatikusabb az az álláspont, ami, amit a Csikágóban a liberálisok tettek. Ugye ott az történt valamikor a 90-es évek elején talán, hogy amerikai neonáci, konkrétan náci szervezetek bejelentették, hogy Chicagóban egy nagy felvonulást fognak tartani. És az ottani önkormányzat, a polgármester betiltotta ezt a rendezvényt, mondván azt, hogy az ilyen ordas eszméknek semmi keresni valójuk Chicago utcáin, És erre valami elképesztő nagy számú, de ehhez mondjuk persze kell egy olyan társadalom, ami érzékeny az ilyen típusú kérdésekre, egy elképesztően nagy számú ellentüntetés szerveztek liberálisok, amiben azt mondták, hogy sokkal kisebb veszély van abban, hogy, hogy a nácik flangálnak a hülye jelképeikkel és az ordas eszméikkel, mint, mint, mint azzal, hogy, hogy egy politikus betilthat számára nem tetsző demonstráció gyülekezést, és, és egy hatalmas tüntetés lett abból, amelyik tiltakozott amellett, hogy az ellen, hogy betiltsák a náci rendezvényt, mert Volternek ugye még a szólásszabadság születésénél kimondott gondolata volt az, amivel érveltek. Azt ugye Volter mondta azt egy vitapartnerének, hogy uram, én magával semmiben sem értek egyet, de az életemet is kész lennék odaadni, hogy ezt elmondhassa. És... És azt gondolom, hogy racionálisan mind, mind a két érv alá támasztható. Lehet, er csak az egyik. <gül> <gül> <gül> hát racionálisan mind a kettő. De nézd, én pontosan úgy én pontosan így gondolom egyébként. Én pontosan így gondolom. Én egyébként pont úgy gondolom, mint ezek a sikágói ezek a tüntetők. Ez zseniális. Egyébként csodálatos, hogy ilyenek vannak. Akik túl tudnak lépni a maguk, tehát a maguk primer érdekeltségén egy primár megélésén az adott helyzetben is egyetemlegesség, globálissá tudják tenni a saját, a saját erkölcsi érvényüket az adott helyzet, helyzet fölé tudják emelni. Értve van? Nem értek egyet a nácikkal, de kész vagyok tüntetni azért, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, akár a nácik is, bárki. Mert ez a garanciája annak, hogy ez a rendszer ne váljon nácizmussá. Én ezt hiszem, én ezt gondolom. <köhem> Ariel írja, én már szálltam le a villamosról, mert három nagy darab áll, állat körülvet, és megbeszélték, hogy nem bírják a zsidószagot. Csak én voltam a közelben. Bírom a külső jelleget. Féltem. Ez a 90-es évek közepén történt. Csak leírtam, írja Ariel. Szóval van itt még esemes, még pedig mégpedig hasonló dolgokat írnak más-más példákra hivatkozva. Ha nem a zsidókról szól a téma, akkor a népírtások megtárgyalásában miért nem esik szó a Szovjetunióról, Kambodzsáról, Dél-Afrikáról, Jugoszláviáról, vagy az a baj, hogy ott nem zsidók az áldozatok? Másik esemesíró írja. Ruanda 1994, 1 millió halott, a tuszik nem kapnak emléknapot, belügyük, az ENSZ meg és akkor máshol megírják azt, hogy az indiánok, akiket kiirtottak Amerikában, stb. stb. Érteni, hogy ezek a dolgok, amiket írtok, ezek legalább olyan borzalmas dolgok, pont olyan borzalmas dolgok, így pontos, mint ami a zsidósággal történt 1944-ben és 1945-ben. Csak azt kell tudni, hogy amikor Magyarországon beszélünk erről, vagy a magyar parlamentben esik szó erről, vagy magyar politikusok beszélnek erről, vagy magyar rádióban beszélünk erről, ez a, ez a mi saját történelmünk. Ez velünk történt meg. Amerika nem 500 kilométerrel e, távolabb Afrikába, vagy 1500, vagy 3000 kilométerrel távolabb, o, hanem itt. Azt gondolom, hogy Amerikában beszéljenek, és ők nézzenek szembe a saját történelmükkel is, beszéljenek az indiánok kiirtásáról, és a Szovjetunióban meg ugyan már legyenek szívesek, beszéljenek a krimi tatárok kiirtásáról, nekünk ezzel van dolgunk. Törökországban az örmény genocidiumról, tehát. Hogy... De arról aztán ott nem beszélnek. De... <laughs> so, tilos, sőt, ha beszélsz róla, akkor lecsuknak. Igen, igen. igen. De, e, de, de különben, tehát, hogy ez, ez egy olyan, olyan tipikus dolog, hogy, hogy az emberek nem úgy alakítják ki a véleményüket, meg, a, meg az erkölcsi szempontjaikat egy adott ügy kapcsán, hogy, hogy valóban miáról a véleményük, hanem ez már a medi Mediatív vagy meditatív? Me, me, medi, a médiával, mediáció, átít, mediáció. médiával átítatott. Mediatizált? Me, mediatizált uh, vi, világ, amikor már ne, nem, nem, nem, nem a dolog lényegére, nem a valóságra reagálunk, hanem, hanem annak a különböző média áttételeire. Én engem például uh, nem... Tehát, hogy az én... Uh, Megélésem Trianonnal kapcsolatban az nem változik azáltal, hogy kimegyek az utcára és azt látom, hogy vannak emberek, akik Nagy Magyarország zászlókat árulnak, meg, meg, meg különböző módon bizniszt csinálnak mondjuk, mondjuk a magyar nemzetnek ebből a tragédiájából. Nem változik a Trianonnal kapcsolatos megélésem, amikor azt látom, hogy bizonyos politikusok a tri Trianon kapcsán érzett fájdalmat felhasználva szavazatokat akarnak szerezni. Azt gondolom, hogy Trianon Ettől függetlenül megáll, és ettől függetlenül kell nekem viszont kialakítanom vele is. Nem az a viszonyom Trianonnal kapcsolatban, hogy azt mondom, hogy, hogy hát igen, Trianon volt, de hát mennyivel nagyobb igazságtalanság érte a tuszikat? Mennyivel nagyobb igazságtalanság érte az örményeket? Mennyivel szörnyebb a grúzoknak? Mennyivel szörnyebb mondjuk a kurdoknak a helyzete, akik, akik ne, nem e, száz éve küzderek az államiságukért, és négy részre vannak szakítva? el lehetne mondani, ezt is Trianon kapcsán mégsem tesszük, mert nem akarjuk relativizálni Trianont, mert ez pillanatnyilag nekünk itt Magyarországon fontos. A holokausz kapcsán meg van egy ilyen relativizáló szándék, részben azért, mert nagyon erős az a fajta politikai nyomás, amelyik ki akarja használni, és amelyik politikai tőkét akar ebből a, ebből a borzalomból felhalmozni, de ettől függetlenül ennek ugyanúgy megállt kell parancsolnunk, és nem, nem azzal parancsolunk ennek megállt, hogy azt mondjuk, hogy mi történt Ruandában, mi történt Örményországban, mi történik Irakban, hanem azzal parancsolunk megállt, hogy, hogy következetesen erkölcsi erveket és erkölcsi értékeket érvényesítünk a politikával és a történelemmel szembe és abban az esetben nem fogjuk a holokausztot relativizálni, nem fogjuk azt mondani, hogy na de itt mi történt, mert persze az is borzal, borzalom, ugyanolyan borzalom, de ez így történt, ez a mi ügyünk, erről nekünk kell beszélnünk. Arra befizetek, amikor a magyar liberális párt száll, síkra sikra egy náci tüntetés mellett írja az SMS írónát. Arra be is fizethetsz. Úgy gondolom, hogy az sds ről beszélsz. Ezek nem fognak sikra szállni mert konkrétan nem liberálisok semmi közük a liberálishoz ők a, a, ma, ők a magyar antifasiszta párt most Te egészen a... konkrétan a, fo a Fodorék például folyamatosan befeszültek, a, tehát a Fodor Augustus Félszág az majd folyamatosan az... befeszült tehát ugye az hat éve akarja hat éve akarja ezt a gyűlöletörvényt, és azért az SDS volt az aki a legkeményebben és legkorrektelesebben elemezte ezt ilyen szempontból az majd hogyha az sds nek Fodor lesz az elnöke is, nem Kóka János, akkor majd Fodor Gábor véleményéből fogom levezetni az sds t Most jelenleg a helyzet az az, hogy Kóka János véleményéből kell levezetnem az SDS, t mert Kóka János vezeti az sds t Kókanak van vagy a gyurcsánynak, gyurcsánynak, gyurcsánynak, gyurcsánynak van, és átküldi e-mailbe minden reggel. <tos> <tos> Euh, rafináltan játszatok a független intelektüelt, írja az SMS író. De átlátok rajtatok. Titeket, illetve a rádiót soros pénzzel? Pánemet circenzész a jól bevált jelszó, mi? Ai, ja na Istenem, legyen, hát mi nagyon rafináltan játsszok a független intelektüelt. Valójában úgy csinálunk, minthogyha szállnánk az emberi jogok meg a szólásszabadság mellett, de valójában csak próbáljuk betetni őket, hogy sokan körünk és amikor itt vannak, rabaszdi nagy hálót szövünk, és bekerítjük őket, és mindegyik a zsákunkban lesz. Ugye? Ez a tervünk. Kóserek vagytok, bennetek már van humanoid vonás, írja Judit. A holokauszt holokauszterktusokhoz nem tudom kik ők, képest, csak ne ordas eszmézzetek. A Judit, miért, miért ne ordas eszmézzünk, ezt ez a ez lejáratódott? Az, a, az az igazság, hogy a gyurcsány valamit mond, utána már nem lehet mondani, mert már a szájában gyurcsányos lesz. Most le kell ezeket tisztogatni gyurcsányról, le kell róla kaparni a gyurcsányosságot, és akkor lehet használni őket újra. A az SMS író. Ezek az amerikai emberek annyira okosak, ti is olyan szépeket mondtok, bár én még egyetlen nácit sem hallottam nálatok, aki elmondhatta volna a véleményét, írja az SMS író. Jó, de azt talán nem tűnt fel, hogy egyetlen komcsit sem hallottál nálunk, aki elmondhatta a véleményét. Sőt, nem hallottál nálunk egyetlen neoliberális sem, aki elmondotta a véleményét. Tehát, hogy ne úgy azt gondoljátok, hogy ez a műsor ez arra szegődött, hogy itt mindenféle véleményeket mindenki elmond. Itt most éppen arról van szó, hogy egy nácit a véleményért bezárnak-e vagy sem. Börtönbe csuknak-e vagy sem. Most mi nekünk ahhoz, hogy erkölcsileg igazolni tudjuk azt, hogy mi szerintünk nem jogos valakit bezárni börtönbe, rögtön ide kell hívni, és rögtön a beteg dolgait kell me megtudakolni tőle, ugye? Hogy, hogy az hiteles legyen, hogy mi, mi igazoljuk a ti szemetekbe, hogy mi, mi milyen demokraták vagyunk, és milyen, milyen szabad elvűek, ugye? Nézzét, mi hiszünk egyrészt a szólás szabadságban, másrészt meg hiszünk a szerkesztés szabadságában, ami mondjuk ebből a jogból következik, Igen. és mi szabadon szerkesztjük ezt a műsort. Tehát akár csinálhatnánk olyan műsort is, mint Bolgár Gyuli Bácsi vagy Csindal, ahol betelefonálnak emberek, és akkor mi beadjuk a, folyamatosan a különböző véleményeket, és akkor minden elhangozhat. <coughs> Lehet, hogy tök jó műsor lenne, valószínűleg tök jó műsor lenne, de, de most mi egymás más tematika mentén építettük fel ezt az adást, ahol viszont mi szerkeztünk valamilyen módon, és értelemszerűen ebben a sávban a mi, mi véleményünk, a mi értékeink, azok, amik megjelennek, például, hogyha figyelsz, különösebben MSP és vagy Fideszes szempontok nem érvényesülnek mondjuk az adásban, így mi ami politikailag függetlenek lenne. Nem kell különösebben igyekeznünk, ma belünk kifordul mindkettőtől. Tehát. Ez nem egy nagy igyekezet, tehát nem mi le tőle nagyon, azt talán már feltűnt. No. Nos, akkor beszéljünk hirosímáról. Elég sok közünk van az atombomba kifejlesztéséhez. Nem nekünk a hidrogén bomba kifejlesztéséhez van közünk. De szerintem a. szerintem. Hirosima speciál, az egy a holokauszthoz fogható háborús bűn. Egyébként azt kell, hogy mondjam. Tehát, no. hogy az, a, az egy. Az egy az, csak hát azzal, azzal még nem számoltál senki. Tá, ne, az... ne, azért ne, ne, ne viccseljünk. Micsoda? Hogy Micsoda? Atombombát ledobni egy városra? Egy városra? Lakott területre? Több milliós városra? Atombombát ledobni? Juh. Ahol emberek laknak? Élnek? Miről beszélünk? Nézed, nézed a, a holokahúz, tehát hogy nagyon sok szörnyűség történt a 20. század, vagy az emberiség története folyamán. Azért olyan típusú szörnyűség nagyon ritkán különben Ruandához lehet ha, ha, hasonlítani, ahol, ahol a gyilkosság és logikája az maga a gyilkosság volt. Az, azért, azért kellett. Öléssel. És, és, mi, volt, és mi volt, és mi volt, és mi volt, mi volt Hirosima Hiroshima és. Meg, meg, meg akarták gyorsan nyerni. A meg akarták gyorsan nyerni a háborút, és ez meg Demonstrálták, hogy olyan fél. De volna egy lakatlan szigeten is. Az, leültették volna a kirohító császár, volna egy napszemüveket, szemüvet, és azt mondták volna, hogy arra nézzen. Na, ilyenünk van, akkor most legyen szíves sírja talul. itt alul. Ennyit kellett volna csinálni, ennyi elég lett volna. ezennyi embert kiirtani, és Ledobták Hiroshima-ra. miért kellett nagasakira is ledobni Hiroshima után? Ezt magyaráz meg, ha nem a gyilkosság a gyilkosságért, magyaráz meg, mert bosszúvágy fütötte őket azért, mert bosszú akartak állni, állni az azon azokon a japánokon, akik belerepítették a repülőgépeiket az anyahajóikba, mert bosszút akartak állni Pearl Harbor miatt. Ezért, ezért történt. Mi értelme volt? Mondd Hirosimában Hiroshima-ban bebizonyították, hogy mire képesek. Miért kellett szakira ledobni? Magyarázd meg! Ugyanúgy nincs rá magyarázat, mint a holokauszra. Hogy ne lenne rá magyarázat? Az az, az az amerikai hadvezetés ne... Eh számolta azzal, hogy ennek a bombának a pszichés hatása az, az baromi erős lesz. Az, azzal, hogy, hogy mekkora lett, az, az igazából kicsit tehát túlment a várakozásokon. Nem, nem gondolta senki azt, mert az atombombáról akkor még, hogy, hogy 45-ben és egészen, egészen az 50-es évek elejéig senki nem gondolta arról, hogy egy ekkora duász lesz a, a háborúba. Hát, az az negyet, hamburgot, hamburgot, hamburgot, hamburgot, Hamburgot, Hamburgot például úgy, úgy bombázták szét, miközben nem volt katonailag fontos, szintén csak a megtorlás jegyében a szövetségesek, hogy hogy, hogy, hogy, hogy az egész be belváros eléggé. Az is egy háborús egész, bűncseg, volt, egész, igen? Igen, pontosan. De, de, de, de várjál, de, az egyik. Egy, egy, de jó, de az egyik egy háborús bűncselekmény, az egyik egy túreagálás, egy, egy bosszú, az egyik egy, egy túreagálás, egy bosszú, egy vérszomnak a kielégülése. A másik eset meg arról szól, Nem, hogy, hogy, hogy, egy, hogy egy társadalmat, hogy egy társadalmat felépítünk arra az ideológiára, hogy embereket ölni, embereket elpusztítani, az helyes és jó. Azért Amerikába higgyed el, hogy, hogy a közvéleménynek a jelentős része azért megbotránk, hogyha úgy menne Amerika, a a AUL nem, nem De. De. hogy a holokauszt is titokban zajlott, ezt nem tudhatnád. Hogy a holokauszt sem volt fölvállalva a német politika részéről, azt is titokban tartották. Bármennyire is erről szólt az ideológia, nem volt egy vállalt, vállalt kon, kon, kon kon Me, koncepció az, hogy elgázosítjuk az országban élő zsidókat, te is tudod ugyanúgy nem vállalták de, föl. De viszont a, a, rendszert, a rendszert ennek ellenére tudták működtetni. Százezrek tudtak róla. Százez, százez, százezrek voltak benne, akik tudták, hogy Jó. ez lesz, a mindez, második hogy lesz, és hallgattak, mert, mert tudták, hogy ez a rendszernek a logikája, és tudták, hogy erről nem illik beszélni. Hát Istenem, mi a legjobb családba is megesik az, hogy félre kefél a, mit tudom én, az xy és van egy szenelemgyerek, nagyjából így fogta fel a német társadalom, meg, meg a magyar társadalom is. Hát, Amiről nem tudunk, az nem fáj. És, és, és ez, ez egy borzalmas valóság. Ehhez képest az, hogy, hogy egy háborúban vannak Kapások, hogy egy háborúkba nevezett nevezet Hiroshima-ra ledobott atombombát e túlkapásnak egy túlkapásnak egy lakott területre egy városra amelyik, ahol több millió ember él, te... ledobni atombombát hogyha te ezt túlkapásnak De, nevezet, hogy, hány, de told, hogy hány kiló bombát jó, dobtak jó, volna jó, le nem, nem, hogyha, jó, hogyha, jó, hogyha jó, invázióval hódítják meg Japán akkor há, há, há, De egy megnyert háború Japán nem volt, nem volt megverve Japán állt Japán harcolt volna hogyha az történik hogy nem dobják rá az atombombát hanem Szállnak, akkor sok százezer amerikai, sok millió, és sok millió japán halt volna meg. Szörnyű Nagasakinak a valósága. Ez, mondd, szörnyű. Rosimát magyarázza. Nagasakit nem magyarázza. Sem ez, sem semmi. Hát most ennyi, így is túlléptük a műsoridőt. Hát ez a műsorban benne van. Minden esetre ez volt a Demokrácia RT másra. Mára azért holnap is fogunk várni titeket. Hasonlóan izgalmas témákkal. Lehet, hogy ennél azért kevesebb intenzitással, de mindenféleképpen több bejátszóval. Ennyi